valakik kívánnak ma 2019 március 8-a péntek van 4 percen múlva 7 óra ez a Kejfijanci minden amit ez az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiaja János rádió mondhatni szerényen a rádió műsor hétfőn este fél 8-tól tehát ma ugye péntek van akkor jön szombat vasárnap hétfő nagyjából 72 óra múlva nagyon messziről jött ember lesz az Akváriumklub volt lokájában, születésnap és egyáltalán elszámolunk a jelenünkkel, a múltunkkal, hát a jövőnkkel nem, mert arról még nincs mit mondani. Mindezt tehát hétfőn 11-én este fél az Akváriumklub volt lokájában Bakáccsal, Filippovval, Önökkel és velem. A belépés díjtalan, aki eljön egy láthatatlan blanket a szerződésdíj alá, amelynek egyik tartalmi pontja az... Pontja tartalmi, hogy bármikor a kezébe kaphat egy mikrofont, és akkor beszélnie kell, de legalábbis is illik. Ma 2019. március 8-a péntek van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Néhány perc van mindösszesen arra, hogy beszélgessünk. 061489 0999 999, valamint 0630 30 677 1161. 4-8 környékén felhívom Filippov Gábort, majd jön Navracsics Tibor, Karácsony Gergely és Bácskai János, és könnyen lehetséges, hogy már 9 óra előtt távozok, vagy távozom. Mostantól egészen május végéig, ha minden igaz, akkor a civilapályán több mint két tucat perccel hosszabb lett, és korábban, a kezdés var, korábban van a kezdés, így aztán nekem is innen illik időben elmennem ahhoz, hogy külsőleg, belsőleg, belsőleg, külsőleg megfelelően jelenjek meg. Előbb a helyszínen, aztán az önök képernyőjén. 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Jó Ugye Ahhoz, hogy a Fidesz-a Nézsában az egyik feltétel az hogy a Junker meg a soros plakátokat ööö, vegyék le. És én nem, nem tudom, tegnap megkaptam ilyen szórólapokat, azokat majd vissza kell küldeni, vagy hogy legyen el. Nem tudom. Kéfi minden, amit ez az tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt. Jó reggel. Tagányi vagyok, és Jó Fiala úr, holnapra minden jót és szépet kívánok meg a sok külföldi útjához sok élményt hogy ölelem szeretettel. Remélem, hogy ezt hétfőn az életben is meg tudjuk tenni. Jöjjön el! reggel óra, ez a Jancsi, minden amit az, az tudni kell, vagy A hallgatók és fielajános műsora. Nagyjából még 5 és fél percünk van az akármire. Borultég 8 fok. Ma a 2019 március 8 a péntek van és már 8 perc múlott reggel 7 óra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ez nem lesz az utolsó, akkor jövő héten találkozunk, jövő héten minden nap van Kejfejágyi, még egyszer hozzá téve egy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adást, pénteken nem, mert akkor nemzeti ünnep van, a következő hét szintén végig megy, ott szintén nincs egyetlen kiadás sem, majd március utolsó hete úgy, ahogy van kimarad, akkor tehát egyetlen érő lebonyolításuk Kejfejágyi sem lesz. 0614890999 és egy ne felejtsék, hogy hétfőn nagyon messziről jött ember lesz és a következőre valamikor áprilisban kerül sor a nagyon messziről jött emberre is vonatkozik, hogy minden nap utolsó valamit mindegyik kísérleti elvileg lehetne belőle a hétfőivel együtt még három velem könnyen lehetséges, hogy csak kettő de az sem kizárt, hogy ebben a félében ez lesz az utolsó Március 11 este fél 8 óra Aquarium Club volt lokál. 061489 0999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Jöreged, Péter. nem tudom, láttad a kormány infot tegnap? Nem. Még. Hát akkor volt egy kérdés a 4 től a herceg már a Gulyás Gergelynek ezt a parkolási ügyet Budapesten, és mondta Kuper András. Azt láttam. És Gulyá... Ez a többszörös tudatlanság mindenki Ez a Gulyás Gergely szegény azt mondta, hogy hát egy volt politikus köztünk, köztünk ott most elkezdett gazdasági ügyekkel foglalkozni, ha csinálja. A herceg már nem is választott rá közben a cikkocsi Sándor megnézte mélyen írta a cikket a Hercegmárk tudósításában, és senki nem említett meg, hogy ez nem az a Kuper András, hanem a nagybátya a Fideszes Kuper Andrásnak. Hát ez nem ártam, hogy szegény Gulyás Gergely se tudta a Hercegmárk, se kérdezett. Nincs, nincs, nincs náluk telefonkönyv, meg nincs náluk családfad, de ez Istenem. Kicsire Kicsire nem adunk, Soros meg nem számít mondják, lesz itt, béke az olajfák hegyén. 061 és 0636771161 még közel két percen át. She will turn to me and start to cry. Tudod, Péter, mennyi harminc, mi harminc, mi mennyi? Több, tök tökéletlen. Melyik Cooper? Nem mindegy, melyik parkolás, nem mindegy. Mindannyian a nagy büdös semmiből jövünk, és oda is megyünk vissza. Na? Elvtársak, elftárs urak és hölgyek. Van még 85 másodperc, mi az, amit meg akarnának osztani velem Egymással magukkal, mit akarnak az éterbe röptetni még? 061489 és 0367, Pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. 2019. március 7 e csütörtök reggel 6 óra új szövetséget, magyar nemzet. Elérkezett az idő egy új szövetség megkötésére, új szövetséget pedig csak úgy lehet kötni, ha a régit felbontjuk. Elérkezett az idő, hogy a Fidesz befejezze a megalázó egyezkedést az Európai Néppárttal. A néppárt már nem Helmut Kohl pártja. A mai néppárt nem különböztethető meg sem a szocialistáktól, sem a liberálisoktól. Ugyanazt mondják, ugyanúgy készen állnak az Európai Nagy Koalícióra. A néppárt már nem védelmezi sem a nemzetes, sem a kereszténységes, sem a hagyományos családmodellt, sem bármely néven nevezhető európai hagyományt. A néppárt már a beteg liberalizmus kiszolgálója lett. Félelemből, pénzért, meggyőződésből a nyugati sajtó agresszív nyomása miatt. Mindegy. A liberalizmus, amely egykor a nemzetállamokat létrehozni kívánó polgárság filozófiája és ideológiája volt, ma nem egyéb, mint fosztóképző, és nem egyszerűen úgy, ahogy annak idején a népi demokrácia a demokrácia hiányát és tagadását jelentette, hanem annál sokkal mélyebben. A liberalizmus már a hadat üzent az ember mindhárom három meghatározó identitásának, felszámolta az Európai a nyugati ember vallási identitását, felszámolja az Európai nyugati ember nemzeti identitását, és készül felszámolni az Európai nyugati ember nemi identitását. Ezzel kell szembenézni, és ezt kell mindenek előtt kimondani. E három identitás nélkül ugyanis nincsen Európa, nincsen európai kultúra, európai civilizáció. A néppárt már a megtag megtagadta Helmut Kohl örökségét, helyette Soros György lázámát kívánja megvalósítani a nyitott társadalomról, bármit jelentsen is ez. Ma Európa első ember egy mentálisan és morálisan is válságban lévő báb, aki soros kitartotja, ha anyagilag nem is, de szellemi értelemben mindenképpen. És a néppárt vezetője, Joseph Dole és Manfred Weber is világossá tette, hogy kizárólag ezt az irányvonalat támogatja. Weber ultimátuma bebizonyította, hogy az egyezkedésnek nincs értelme. Európa vezetői a brüsszeli csinovnyíkok legkésőbb a 2008-as válság után eldöntötték, hogy létre kell hozni az Európai Egyesült Államokat. Ennek legfőbb akadálya az Európai Nemzeti Hagyomány, az európai nemzetek léte. Ezt az akadályt tehát le, le kell, el kell hárítani. Hogyan lehet a nemzeteket megszüntetni? Úgy, hogy létrehozzuk a kevert társadalmakat a demográfiai válságon és a munkaerőpiaci helyzeten túl. Ez a migráció támogatásának valódi értelme. Ez a sorosféle nyitott társadalom célja, és a néppárt ma a liberálisokkal és a szocialistákkal a szövetségben ennek a célnak rendel alá mindent. Ezzel a politikával pedig nem szabad egyezkedni. A Fidesz nem engedheti meg magának, hogy a néppártban ma már kötelező liberális és szocialista a szövetségben részt vegyen. Képzeljük csak el, ahogy megpróbálnák előírni a mi politikai közösségünknek, hogy egyezzen ki mondjuk gyurcsányékkal. Márpedig ez a példa nem extrém, véber éppen tegnap és üdvözölt egy fajta választási együttműködés Lengyelország esetében. A Fidesz nem engedheti meg magának, hogy feladja mindazt, amiért eddig küzdött. Orbán Viktor, aki eddig is élharcosa volt a valódi Európának, most nem árulhatja el ezt az Európát és a valódi európai értékeket egy önmagát megtagadó néppt a konzervativizmusnak a kereszténységnek a Örökségnek hátat fordító néppárti politikusok vérlázító ultimátumai miatt. A néppárt a szocialistákat és a liberálisokat választotta nekik akar megfelelni. A Fidesznek egy, egy, a Fidesznek egy útja maradt az új szövetség útja. Orbán Viktor és a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból, és köszön szövetséget Matteo salvini az Osztrák Szabadságpárttal, valamint a lengyel kormánypárttal. Ez ma Európa és a magyarság érdeke. Nincs mire tovább várni. Pontosabban fogalmazva, tilos tovább várni. Így csak így lehet élére állni a bevándorlás elleni harcnak, megvédeni a nemzetek Európáját és benne Magyarországot. A magyar miniszterelnöknek muszáj lesz-e harc élére állnia. Ez következik mindabból, amit eddig képviselt. Így a magyar nemzet tegnap új szövetséget címített. El. Majd néhány óra múlva, nagyjából fél tizenkettő tájéken délelőtt, az Európai Parlamenti Választás közelettével érthető a kampányláz a türelmetlenség és az izgalom fokozódása. De ami most kell, az csigavér higgadság, reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Táviratiroda megkeresésére, azokra a sajtóhírekre, melyek szerint a néppárti tagság helyett új európai bevándorlást ellenző szövetséget kellene létrehoznia a Fidesznek. I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Help When, when, I, was younger, when I was younger So much younger than today I never, need. I never needed anybody's help in any way Now but okay, now these days are gone days I'm are gone, not so self-assured sure, I find, I find like a the, mind, I'll open up the door Filipov Gábor van a vonalban. Mi zajlik itt? Hát egy, uh, egy európai szintű konfliktus, amelynek szerintem a kívánat most egyre kevér, kevér, kevesebben látják, de azt az egyet, azt valószínűleg tartom, hogy az európai parlamenti választás sok előtt nem fog lezárulni. De mi zajlik itt, amit nekünk magyaroknak határon belül kevesebb, mint 10 millióan, határon túl pedig, hát a csillagos ég, tudnunk kéne arról, ami most zajlik. Mit kéne nekem erről az egészről tudnom? Ez most fontos vagy fontos talán? Szerintem nagyon fontos. <coughs> fontos rész Magyarország szempontjából, másrészt pedig az Európai Unió jövője szempontjában. De máshol fog a felkelni olyan. a nap, ezentúl a duhányból adnak kenyeret és cigarettát pedig nem kapni sehol? Most arra kérdezel, hogy ha, ki, ha kizárják a szíreszt? Én nem tudom, hogy mit gondoljak. Én azt sem tudom, egyáltalán minden nap annyi minden történik. Nem, tehát tulajdonképpen néha arra gondolok, hogy mi lenne, hogyha a futószalagot valaki átmenetleg leállítaná. Jó, melyik, melyik vonatkozásról beszéljünk? Amit szeretnél. Jó, szerintem a történet az alapvető Kérek szépen, arra... én, én látom ezt a palackot a tengerben, látom, hogy van benne valami papír, amit te írtál, és most kivételesen te veszed ki belőle, és fel is olvasod. Jó, szerintem a dolog az alapvetően arról szól, hogy van egy európai szintű probléma, nevezetesen, hogy, hogy szél, szélről érkező populista pártok megtörnek egy politikai konszenzust, mit lehet mondani és mit nem, és hogyan lehet ezt mondani, hogyan lehet és érdemes kampányolni. Ezzel a válsággal szemben van egy mainstream megoldási, Kísérlet. Nagyjából az, ami mi beszélgettünk eddig, hogy hogyan lehet visszarendíteni a normalitásba a politikának a fősodrát. Megint egy pillanat, melyik inkább kísérlet, amelyik meg akarja törni, vagy pedig az, amelyik ellenáll? Hát a megelőzi az előbbi, és próbálja követni az utóbbi. Uh -huh. Igen. Tehát a, né a ugye azzal szembesül, azzal a problémával, az Magyarországon lényegében a Fidesznek köszönhetően lezajlott korábban, hogy a jobb közép szavazókat próbálja felszívni, vagy, vagy magába építeni az ilyen új ideológiailag nagyon furcsa, de retorikájában mindenképpen szélsőséges populista hullám, amilyen például Olaszországban a, a, a Liga, vagy amilyen Franciaországban a, a Nemzeti Front is lehetne őket hosszan sorolni. És az Európai Néppárknak a fősodra, amely mégiscsak egy centrista pártszövetség, az azt keresi, hogy hogyan lehet a közép felé visszalendíteni az európai konzervativizmust, ha úgy tetszik, illetve a keresztény demokráciát. És ebben az erőtérben az Orbánék azt javasolják, hogy azt adják a megfelelő recetnek, amit Magyarországon követtek, hogy integrálni kell a szélső Tehát, hogy konkrétan a néppárta szeretnének felvenni uh, ilyen pártokat, illetve szeretnék átültetni azokat a mintákat, amiket itt, itthon is Jó, követtek. Ezzel e kapcsolatban József Dahl azt mondta, hogy azt nem, nem soha. Hát, pontosan. Azt mondta, hogy amíg ő lesz a néppártnak az elnök, ez elnöke, biztos, hogy nem fog megtönteni. Itt azért látni kell egy alapvető keleknyugattörés vonalat. Nevezetesen, hogy a régebbi konszolidált nyugati demokráciákban azért kevesebb fér bele a politikai közbeszédbe, mint mint mondjuk magyarországon, mert az az érdekes, hogy ezek a szélső pártok, amelyekkel most Orbán Viktor tárgyal, tehát például a, a Nemzeti Front, vagy a Holland Szabadságpárt. Tárgyal velük, euró... nem tárgyal velük, vagy ez fedje homály, mert van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, elég a szóba hozzák őket? Hát a, a, konkrétan a Nemzeti Front ezt megerősítették, ezt az információt, ez ugye a politikónak volt az információja, amelyet több résztvevő, vagy állítólagos résztvevő alátámasztott, csak azt adottam mondani, hogy itt az az érdekes, hogy mondjuk a melegeknek az ügyében, vagy, vagy ilyen rasszizmus kérdésekben például Nyugat-Európában egy szélső párt is kevesebbet enged meg magának, mint Magyarországon például a, a Fidesznek a politikusai. Tehát itt van egy ilyen nagyon érdekes nem tudom ezt máshogy mondani, politikai-kulturális szembenállás is. De a lényeg az, hogy a Fidesznek a politikája az egyre inkább Uh, inkább kompatibilis ezeknek a pártoknak a, a demokráciáról alkotott elképzeléseivel, mint a nyugat-európai... Alapvetően az okozza a legnagyobb problémát, hogy amíg Magyarországon maga a parlamentarizmus, azt a fénytörést, tehát a magyarországi parlamentarizmus a választás eredmények következtében nem biztosítja azt a fénytörést, ami egyébként az Európai Unióban van, és miközben mi egyébként, vagy én elsősorban azt mondom, hogy az ember mindent a saját hazájában oldjon meg, most valahogy csak az történik, hogy egy kinti fé Katásai kezdenek beszűrődni Magyarországra, és azt kérdezem, hogy ez többé-kevésbé helytálló, és ha igen, akkor mi következik ebből. Beszülődni, beszülődnek, hogy hogyha az lenne a affelé közelítani, hogy ez olyan megvolhatja a magyarországi problémákat, akkor a váltak nem. Ez fel sem Jó, csak mondom, mert valakiben viszont felmerül. Ez fel Tehát sem A nép, néppártból való kizárás az biztos, hogy nem mérsékelné például a figyel. Vannak olyan szakidalban olyan, Cikkek, amelyek azt mondják, hogy a néppárti tagság, illetve az Európai Uniós tagság az egyfajta fékezőerőként a fidesz fideszre, tehát nem mindent tesz meg, amit egyébként megtenne. De mennyire lesz egy, lovas, egy egy lovasból két lovas annak függvényében, hogy éppen Magyarországon vagy külföldön lovagol, Magyarországon, ahol kétharmados fölénye van, és az Unióban, ahol majd meglátjuk, hogy milyen helyzete lesz az uniós választások után, nem függetlenül persze attól, hogy melyik családban helyezkedik el? Hát szerintem, hogyha kizárnák a néppártból a fidesz akkor akkor sokkal inkább egy lovas lenne ez a történet. Ugye itt van a mindenek feletti konfliktusvállalás és ütközés, az az filozófia. Európában ez nehezen megy, tehát Európában azt láttuk az elmúlt 9 évben, hogy a Fidesz jobban hajlik a kompromisszumra, illetve a féknek a behúzására, hogyha átkerül a lötenék oldalára az európai Parlament de akkor nyilvánvalóan ez a, ez a viszonylagos konszernázus keresés, ez teljesen, teljesen megszűne, hiszen már a, már a szerepe is más lenne. Fenyegete annak a, a veszélye, hogy, olyan, hogy a néppárton kívül tudna olyan elhelyezkedésben pozicionálni magát, ez egy kicsit értelmetlen mondat, de röviden végezett ér, amely egyébként a hatalma, amely egyébként ugyanolyan fölényt biztosít a politika terén, mint ahogy Magyarországon van, vagy ez van, nagy valószínűséggel a néppárton kívül az uniós választások után se lesz megvalósítható. Tehát elképzelhető, hogy a szélsőséges pártok olyan fölénybe kerüljenek az unióban, mint amilyen fölényben ma a parlamentben a Fidesz van. Bármi elképzelhet, amit ma tudunk adatok alapján, az az, hogy ezek a pártok ezek összességében az egyharmadot nem fogják elérni az Európai Parlamentben a legrosszabb forgatóköns szerint sem. Az egy más kérdés, hogy nem, nem a következő európai parlamenti választásokat tartjuk össze előtt, mert azt senki nem tudja, hogy akkor mi lesz. Az tény, hogy a, hogy a Fidesz általános politikai arculatához jobban illene ez a bizonyos másik pártcsalád, mert ha ez ugyanaz lesz a következő parlamentben, mint ami most van, és lehet az, hogy az Orbánik arra játszanak, hogy van egy tendencia, ami kétségtelen, hogy választásról választásra erősödnek ezek a pártok és ha majd véglegesen megerősödnek, és már mondjuk a mérlegnyelvét fogják biztosítani, vagy akár többségbe kerülnek, akkor a Fidesz jó helyen lesz, ezen a jó helyen. Ja, de valójában annak vagyunk a -e tanulni, hogy a farokcsóvája, és valójában ez egy hatalomtechnikai eszköz, vagy hogyha a fidesz -e múlna, és meg lenne a fölénye, akkor az Európai Unió Magyar Tudományos, vagy az Európai Unió Európai Tudományos Akadémiáját is úgy át, mint ahogy nagy valószínűséggel átalakítja majd itthon. Hát ez magától értetődő, tehát amikor ő a Szávinieket akarja bevenni, vagy a lengyeleket akarja bevenni az Európai Néppártban, és ez megtörténne, az egyúttal azt is jelenteni, hogy mondjuk a németekkel szemben például a magyarok, ez nem lesz jó, mert Magyarország veszik a súlyából az Európai Unióban, ami a zsebünkön fog meglátszani, hogy nagyon csúnya képzelővel eléjek. Tehát lenne szerepe, ilyen független értelműség, amely mégiscsak valamilyen hatással van a kormányzó erőtelj, ilyen Magyarországon ma nem létezik. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, további munka sikereket. Viszont kívánok. Filipov Gábor hallottak. Óhaj, Sóhaj, Panasz 061 489 és 06 gyorsan, mert már a folyosón várakozik Navracis Tibor. Hétfőn, március 11-én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember Aquarium Club Volt Lokál Bakács Filipov Önök és Én. Ma a 2019. március 8-a péntek van, egy perccel múlott fél 8. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János kísérleti egyben utolsó műsora. Az utolsóra nem kell mérget venni a kísérletide igen. 061 és 0636 nem ajánlom többet a portékát, abban a pillanatban, hogy meghallják Navracsis Tibort, már ne is telefonáljanak. Just lead you like I've never done before Jó reggelt lett Na, és Tibor van a vonalban, azt kérdezem öntől, hogy mennyire lepte meg az a hazánkban világhír, hogy annak idején, hogy ő Kobajasi mondta Farkasházi Tivadal, mondta Kobajasi Kenichiról hazánkban világhírű. Tehát az a világhír, amely, amely röpítette a múlt héten, pénteken negyed tíztől egészen délután négy óráig mondjuk. Miért volt ez a hátszél? Hát nagyon sokat gondoltam önre, és azért, mert ugye többször beszélgettünk arról, hogy 12 éve, 12 éve körülbelül, ugye, hogy folytatjuk hát ezt, a, nagyon régóta. ezt a beszélgetés folyamot, ami valószínűleg önmagában, ha, ha méltányos média törzsénet írás Magyarországon, akkor valószínűleg abban egy lábjegyzetet legalább kívülta már magának, ha más miatt. De egy nem, női lábat. Női igen. És hogy íme, ez, ha jól emlékszem, ez a harmadik alkalom talán, hogy sikerült beverekedni magunkat a hírfolyamba. Hogy éreztem magat? <gül> Lubickolt benne, sajnálta. <gül> nem, nem, örül. Örültem, de most ez ilyen nagyon, hogy mondjam, uh, Ászennek hangzik, de tényleg első ami a örültem, hogy, hogy elhangzott, hogy ez ebben a műsorban. Tehát elhangzott az ad, a, a rádió adás, és a műsorvezető neve is, és ez, ez, ennek örültem, hogy ez, ez végre, végre, végre van valami, mivel írt Azt Aztán adujál nekem, miközben nem gondolnám, hogy változtatnánk beszélgetési szokásainkon, hogy érkezett olyan reflexió, amelyet nem fog névvel említeni, de amely érdemi volt, és amelyet nem biztos, amely nem biztos, hogy elérte volna, hogy ez a beszélgetés nem lett volna, vagy ha eléri, akkor ki tudja, hogy mikor. Nagyon sok, reflex, nagyon sok támogató reflekció érkezett, hogy így az, az, a Az volt a tapasztalatom, hogy, hogy sok ember ráismert erre a helyzetre azzal a megfogalmazással, ahogyan mi ezt leírtuk. És így nagyon sok támogató refleksziót kaptam. Volt e olyan, amely a saját pár családjából származott, és amelyben ki tudja, miről esett szó halválilag gőzömné. Nem, nem. Számított -e erre vagy ez naivitás a részéről? Számítottam rá, számítottam rá. Nem következik arra, hogy bekövetkezik, bort. vagy arra hogy, nem következik arra, hogy nem következik Arra, hogy nem következik be, arra, hogy nem fogok kapni semmilyen reakciót. Ez, ugye annak idén is, amikor a tvs be voltunk szorulva, akkor én számos számos üzenetet és számos reakciót kaptam gyakorlatilag, a jól nem szám, egy kivételével egy sem a pártcsaládomból érkezett. Ennek mi az oka? Nem az ön esetét figyelembe véve. Tehát ez egy olyan elem, amet, amelyet én, amióta ezzel a területtel foglalkozom, permanensen hiányolok, és néha megtapasztalom alapvetően műsoron kívül, műsoron belül, és úgy, hogy ez lezajlott a világban, úgy pedig, tehát mint, mint eseményről számolok be, mint ahogy egyébként egy 11-es berúg egy csapat, és utána azt lehet látni, és akkor lehet róla beszélni, úgy alig. Hát lehet, hogy igazságtalan az, amit mondok, de én, én úgy, és nem akarom megbántani senkit, de az én Felületes és nem reprezentatív európai összehasonlító tanulmányaim egyik következtetése az, hogy mi meglehetősen gyengék vagyunk személyközi kapcsolattartásban, magamat is beleértve. Tehát mi sokkal kevesebbszer fordulunk egymáshoz bizony élethelyzetekben, mint ahogyan az én tapasztalatom szerint ez ez másoknál. Nem biztos, hogy ez nemzeti alapon lebontható, tehát nem tudom azt mondani, hogy szlovákok így, a hollandok úgy, de az a tapasztalatom, hogy mások, mintha sokkal figyelmesebbek lennének egymás iránt, vagy, vagy embertársaik iránt. Kevésbé, mert amikor nagyon súlyos helyzet van, akkor nálunk is ezért az, ugye, számtalan példát lehet hozni, amikor rendkívüli helyzet van, akkor megmozdul az ország, segítünk, odafigyelünk egymásra, és a többi. És elégedetten nyugtázzunk, hogy lám Mégis is van összefogás ebben az országban, de a kevésbé súlyos hétköznapi helyzetekben nem figyelünk egymásra annyira, vagy legalábbis nem fejezzük ki annyira az egymás életi figyelmet. Ön tudott volna egyébként olyan ellenállást gyakorolni, hogy itthon folytatódjék az ön karrierje? Vagy hogy itthon maradjon? és nem folytatódik a karrierje. Hiszen már az a külügyminiszterség, az egy nagyon fura dolog volt, mert az nem volt önre jellemző, hogy ilyen rövid ideig elvállaljon azért egy eléggé jelentős pozíciót. Ugye arról is mondtam egyébként, igen, talán el igen, elfelejtkezett, hogy korábban nem mondtam Hát hogy arra volt a, a kérdés az, hogy arra volt a lehetőség, hogy, hogy ne vállaljam el a biztosi jelölést? A nem, nem, nem, nem ezt kérdezem. Azt kérdezem, De. hogy ami azt követően történt, ami a választások után az ön életét illette, abban mennyire volt a saját maga történetének az ura? 14 Lehettem volna az ura, az mindig. Tehát bárki azt mondja, hogy, hogy, hogy lehetősége lett volna lemondani, ám nem tudott lemondani bármilyen okból, és az nem mond igazat. Lemondani mindig le lehet. De egyrészt a 14 után, a választások után a felkérés az a különmészterségre szólt. És az már előtte is tudható volt, hogy előtte nem? Le? Számomra nem. Számomra nem. Ön Tehát mit gondol? Mindig... Hogy érti? Hát 14 a választások mit gondolt a saját sorsáról? Azt, hogy, azt, hogy akár, akár folytazhatom is, mint közigazgatási és igazság miniszter, akár mint egyéni képviselő folytatott. A szeretném volt, megkérdezni, hogy az evidense, hogy az ember az ilyet nem kérdezi meg attól, akin a sorsa múlik. Nekem ez ideges, mert szerintem nincsen idegesítő, mint amikor, hogy beosztott fel, és a felügyet hogy mi lesz velem fél év múlva, és vannak olyan pályák, ahol, ahol ez beleszér, mert olyan a pálya, a kép, olyan alkatú emberek vannak, de a politikában nekem nem, tehát ez a, a fogmasási szabály. Tehát reggelente, annak ide, miniszter voltam, akkor hát reggelente, készülődés során, fogmasás közben, arra gondoltam, sokszor szándékosan, sokszor csak önkéntelenül jutott eszembe, hogy de este már nem veszek miniszter. Szerintem a politikában ez, ez egy kicsit olyan, mint a egy során, amikor a császár ugye vonul, és ott áll a diadalkocsik mellette egy pálmaággal őt legyező szolga, aki folyamatosan a fülébe súgja, hogy ne a is halandó vagy. Ezt egy politikusnak mindig, mindig a fejében kell tartania, és tudatosítania kell magában, hogy a politika olyan terület, ahol adott esetben úgyis, hogy nem hibázik valaki, úgyis egyik pillanatról a másikra úgymond megbukhat, vagyis nem folytatja a munkáját. Volt-e magyarázat arra, hogy miért változtatják a csapaton belüli helyét? Miért változtatják a csapatok? Miért változtatják meg a csapaton belüli helyét? Ja, a csapaton belüli? Ö, nem, de nem is kértem erre indokolást. A, ugye Martin János... Befejezte, akkor a, az aktív tevékenységét, tehát ő döntött, hogy ő visszavonul, amennyire én tudom, és kellett találni egy külügyminisztert, és én elviselhetően jó megoldásnak én tűntem akkor. Az is a biztonság és a kettő közötti lemondás? A, a biztonság az ugye nyáron jött. A kérdés meg a, olyan, a, a felkérés megint olyan volt, amit akár evidensnek is lehet tekinteni, hiszen a mai bizottságban is vagyunk többen olyanok, akik korábban külügyminiszterek voltak, és onnan léptek elő ö, ö, biztosnak. Ilyen a Szász Timmermans is ilyen, ő velem együtt volt holland külügyminiszter, illetve a Mogherini, ő pedig velem együtt volt olasz külügyminiszter, most hirtelen ennyibe, akikre emlékszem. Tehát adódott az is, hogy a külügyminisztert jelöljék biztosnak. A lemondás az, az, hát az, az már a felkészülési időszakkal összefüggő dolog. Ugye ez, ez szeptember közepén volt, azt hiszem, amikor már nagyon éles támadások voltak, gyakorlatilag mindenki, ha emlékszik rá, mert talán a hallgatók is emlékeznek rá, akkor mindenki abban egyetértett, hogy én biztos, hogy meg fogok bukni a meghallgatáson, és az biztos, hogy belőlem nem lesz. Biztos. Mi lett volna a megbukott volna? Hát az nem hogy semmi. Biztos, hogy nagyon megalázó helyzet lett volna, de hazajöttem volna Magyarországra, és folytattam volna az életemet. De az Mi a biztos, kérdés nem járt volna jobban? Persze az a kérdés, nem, hogy honnan, mert, mert, mert ugye való, hogy mindaz, amit ön most kudarcként él meg, az a másik oldalról meg élmény. Hiszen olyan élményben volt része, amilyenben egyébként nem lehetett volna, és az, hogy ennek volt egy kudarcos része, az ön tudja a legjobban, hogy ez egyébként nagyobb vagy kisebb rész. Én azt feltételezem, hogy az a, az, a, az a holdnak ez a magyarországi fele, és valószínűleg a kisebbik része, és a nagyobbik része pedig egy felejthetetlen élmény. De hogyha egyébként nem megy el és itt marad, akkor nagy. Látja-e, hogy abban egyébként, mint önbeteljesítő jóslat ö, nem kap-e egy sugárhajtást a tekintetben, hogy ö, az az itthoni politikai karrierjét megsegítette volna? Hát nem, nem akartam volna azt a sugárhajtást. <gül> az tehát, ezt, megértem. ezt megértem. Igen, igen tehát nem, én most, hogyha még a nehéz helyzetben is vagyok, egyrészt nem tekintem kudarcnak ezt az öt évet. Másrészt pedig nem kerültem személyesen megalázó helyzetben, egyszer sem. Ez egy nehéz, nehéz helyzet, de nem megalázó helyzet. Az az lett helyzet. volna, hogyha akkor hazajön? Ehm, bukik. Azért, lett volna az, azért lett volna az számomra, mert, mert bebizonyosodott volna, hogy nézze, nekem, nekem az a meghallgatás, és ami utána jött, mindenfajta, ha mondjam, hogy hisztivel együtt, a számomra egy óriási diadal, mind a mai napig. Tehát gyakorlatilag, ha megnézi az akkori sajtót, engem mindenki ki akar buktatni, és nem tudtak kibuktatni. A teljesítményem miatt nem tudtak kibuktatni. Persze kellett -e ez a néppárt támogatása is, nyilván, hogyha ha én egy független jelölt lettem volna, akkor, akkor könnyebben elejtettek volna, de nem tudták egyetlen pontban sem azt mondani, hogy én a meghallgatáson elégtelen teljesítményt nyújtottam, sőt, még azt is kénytelenek, az Európai Parlament azt is kénytelen volt elismerni, hogy alkalmas vagyok biztosnak, csak politikai okokból éppen ez meg ez ne legyen, és a többi. Ez egy óriási ez Ebben az időszakban amiről beszél, milyen hátszelet érzett itthonról? Szerlőt. Szerlőt. Hát komoly, komoly hátszelet nem. Nem volt. Volt-e volt hamuba sült pogács, amikor elment? Nem. Kellett volna -e, hogy legyen? Vannak biztosok, akiknek, akiknek, akik akkor is kaptak a súlyt fogáltatni. Ön igény tartott volna kapják. erre? Hát ártani nem ártott volna, de meg voltam nélkülem, mint ott <gül> ezt, ezt értem, e, és hogyha az ember egyébként a, nem politikai, de a politikai édesanyjától, ami egyébként nincs, azt kérdezte volna egy menet közben, hogy mit szándékszol velem édes édesgazdán, miközben ugye a kérdés önmagában rossz, hiszen ön függetlenedik attal, a pillanattól, amikor elmegy, akkor vajon milyen beszélgetést, vagy milyen nem beszélgetést kéne elképzelnie annak, aki most bennünket éppen hallgat? Hát hogy azt mondta volna akkor a politikai édesanyám, hogy ügyes gyerek vagy te fiam, megállott helyedet, indulj csak el, aztán majd meglátod. Mennyire olyan ez, mint amikor az ember elhagyja a holt már azt követően, hogy. És egy ilyen izén, egy ilyen zsinórológ. Ezt többször, én ezt többször mondtam beszélgetések során, kicsit úgy érzem magam, mint az az ügy. Belelátnék a fejébe. Igen, akinek megszakadt a kapcsolata a földirányítókkal, ez Kicsit olyan, igen. Nem általános, vannak, vannak olyan újhajósok, akik, akik végig uh, folyamatosan kapnak. Tehát a, hogy mondjam, vannak olyan országok, amelyek nagyon tudatosan, nagyon jól használják az európai politikai érdekkérményesítő teret. Földrajzi régióbeli fogok függetlenül, tehát nem tudom azt mondani. Nyilván az alapító államoknak előnyük van, hiszen 60 éves történelmük van, hogy ezeket a tapasztalatokat kialakítsák, kiépítsék, megszerezzék és a többi. De az úgynevezett új tagállamok, akik most már idesz ugye ők is 15 éves ö, tagállamok, azok között is vannak olyanok, akik egészen tudatosan jól mozgatják egyrészt az intézmény közi szálakat is, tehát Állandó képviselet, európai parlamenti képviselők, bizottság, biztos, bizottságban dolgozó alkalmazottak, európai bíróság és tanácsi alkalmazottak és a többi. És vannak olyan országok, amelyek inkább a fogalmazunk úgy, hogy spontaneitás mentén. Valadnak. Ugye egy másik hasonlattal élve, kicsit sok lesz, de aztán igyekszem nem tovább folytatni. Ugye amikor a cirkuszban a levegő akrobaták ugranak, akkor ugye sikban térben mindenben fontos, hogy uh, hogyan vannak, hiszen egyébként nem tudják elkapni egymás kezét. A kérdés valójában arra vonatkozik, hogy mikor kezdett egyre nagyobb probléma lenni az aklimatizálódás, hol Brüsszelben, Strasbourgban, hol Magyarországon, azt követően, hogy elment innen, hiszen megkezdődött egy elmozgás, amely sokáig tagadva volt, sokáig nem is volt róla szó, sokáig ingerültséget keltett, mint hogyha egyébként valaki bele akarná magyarázni a helyzetbe, és közben az nincs is, és közben mégis egyre effektívebbé vált. A helyzet azért furcsa, mert két egymással ellentétes folyamat zajlott gyakorlatilag párhuzamosan, Ugye én amikor 14 őszén kikerültem vissza, de akkor azért egy meglehetősen nagy ellenállás fogadott. Akkor már inkább passzív ellenállás, mert ugye meglettem szavazva, az Európai Parlament megszavazott, a bizottság tagja lettem, és itt azért ez komolyan veszik ezt az elvet, tehát utána már nyíltan senki sem állt velem szembe, de egy fogalmazunk is, hogy erős fenntartások voltak velem szemben, amelyek. Nem, az, nem csak az én megítélésem szerint, de a nekem mondottak alapján is ez fokozatosan oldódott, és egyre inkább elfogadott részévé váltam az európai politikának fogalmazunk így. Ezzel párhuzamosan éreződtek a konfliktusok Magyarországgal kapcsolatban. Tehát ez két ellentétes folyamat, és ezért nem tudom megmondani valójában oda, hogy, uh, hogy ma én, én nekem nincsenek különösebb problémáim Brüsszelben, sőt, elég hatékonyan, ha, ha Magyarországgal kapcsolatos álláspontról van szó, akkor elég hatékonyan tudok érvelni adott esetben a magyar álláspont mellett. Ugye, ami egy másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és a magyar uh, politikai vitákban is ez néha elsikkad, hogy míg Lengyelország ellen ezt a bizonyos hetes cikk szerinti eljárást a bizottság indította el, addig Magyarországgal szemben a bizottság mindvégig azon az, az állásponton volt, hogy nem szükséges elindítani a 7 cikk szerinti eljárást, és ez az, az Európai Parlament indította el. ezt no, politikai... és ezt meg is tudom érteni, de vajon az évek folyamán vált-e politikai hontalanna? Szerintem nem. Vagy én nem érzem magam hontalannak. Lesz is hontalan lettem, csak nem veszem észre. De én nem érzem magam uh, politikai fontalannak. A magyar politika ez alatt az öt év alatt nagyon sokat változott. Azt látom. A tájkép változott. De, és az is kétségtelen, hogy az az álláspont, ami talán öt évvel ezelőtt még uh, nyilván változott a státuszom. Tehát én, hogy mondjam, a pártban, amikor én 2014-ben kimentem, akkor én a Fidesz egyik Hát azt nem is mondom, hogy meghatározó személyisége voltam, de egy ismert személyisége voltam. Most nem tudom mennyire, nyilván csökkent az ismertségem, kevésbé emlékeznek rá az emberek, csökkent a súlyom a párton belül, egészen nyilvánvaló, hiszen 5 évig nem voltam itt van. Politikai életben is csökkent a súlyom, tehát ilyen értelemben biztos, hogy változott a helyzetem. Azt kérdezem Öntől, hogy az parlamenti felállást az emberek többé-kevésbé érték. Az uniós parlamenti felállás már sokkal kevésbé. Az, hogy egy párt, illetve egy ország, a kettő nem ugyanaz, de annak a vezetőpártja magában az unióban milyen pártcsaládhoz csatlakozik. Az hogy a frászkúnyhóba megy? Kérnék el a felvételét. Ugye két, két külön dolog van. Vannak a, Hány a, család ez, van? Na, akarom, hogy vannak az európai pártok, pártszövetségek, és vannak az Európai Parlamenten belüli frakciók. Ezek nem szükségszerűen azonosak, mert előfordulhat, hogy több Európai Pártszövetség alkot egy frakciót. Volt már erre is példa, tehát annak idején volt olyan időszak, amikor az Európai Néppárt a mai Európai Konzervatív és Reformista szövetséggel alkotott közös frakciót, most éppen nem ez a helyzet. A hogy hány pártszövetség van, ez gyakorlatilag attól függ, hogy a pártok európai szinten vagy nemzetközi szinten hány szövetséget alakítanak. Rengeteg van, a, egészen a, jobb, a radikális jobb oldal, a radikális bal oldali. Az Európai Parlamentben lévő frakció alakításnak megvannak a szabályai, hogy legalább hány nemzet pártjának hány képviselője kell, hogy alakítson egy frakciót, tehát ez pontosan meg van határozva, és ez ugyanúgy, mint ahogy a Magyarország gyűlésben a választások után alakulnak meg a képviselőcsoportok, ugyanúgy az Európai Parlamentben is. Az általában, de nem szükségszerűen, mint mondtam, az azonos pártcsaláthoz tartozó pártok alkotnak egy-egy. Jó, de a, kép, a néppárt képviselőcsoportját tekintse-e hasonlónak, mint amilyen itthon a fidesz DMP a parlamentben? Ö, hasonló, igen, hasonló, de nem azonos, tehát sokkal alacsonyabb a frakció fegyelem, Inkább hasonlít a tulajdonképpen az Európai Parlamentben lévő ö, frakció, frakció, fegyelme egy kicsit, mint a mai napig jobban hasonlít az amerikai kongressújban. Hát, felejtsük el a frakció, fegyelmet. Mi következik a családtagságban? Vagy következik-e bármi? Hát én, sok minden következik. Infrastruktúrális értelemben ugye egy közös infrastruktúra, tehát a személyzet. Ö, Kezdve van egy személyzeti háttér, személyzeti támogatás, vannak közös rendezvények, a pénzügyi támogatás közös, és a, többi, és a többi. Politikai értelemben pedig egyfajta közös álláspontra való törekvés, amely, itt jön be megint a frakciófegyelem, hogy több esetben engedélyez kivételt ez alól a közös álláspont alól, mint mondjuk a Magyarországgyűlésben, vagy egy nemzeti parlamentben, de mégis megfigyelhető az, hogy van egy törekvés arra, hogy mondjuk az európai szocialisták és demokraták képviselőcsoportja, vagy az európai néppárt képviselőcsoportja többé kevésbé koherens álláspontot képviselőcsoportja. Ezt értem, de haszonelviségi alapon, ami a magyar szemlélettől néha nem áll nagyon távol, van-e abban érdek, hogy az ember a legnagyobb családhoz tartozzon, mondván, olyan. hogy abból ered a legtöbb haszon? Igen. Anyagilag is, tehát mivel a képviselőcsoportok tehát pénzben is, ha egy nagy képviselőcsoporthoz tartozni, jobb dolog, mert több a közös költség, amit az Európai Parlament fizelt, adódóan az egyes képviselőknek az alkalmazottaira, és egyéb iroda, és a többire kevesebb hárul. De ami az igazán fontos, az nem annyira az anyagi, hanem inkább a kapcsolati tőke. Tehát mondjuk egy Európai Néppárchoz tartozni, az azt jelenti, hogy automatikusan az ember kapcsolati lehetőséget kap, számos európai kormányhoz, ö, olyan tanácskozási lehetőségekhez, lehetőségekhez, ahol belső információkat vagy előzetes információkat szerezhet meg valamilyen kérdéssel kapcsolatban. Hozzászólhat kérdésekhez, érvényesítheti a véleményét. Tehát egy olyan nyilvánosságot nyit meg, ami egy az nem nagy frakcióhoz tartozó párt vagy politikus esetében nem áll rendelkezésre. Mennyire jellemző az a fajta családi békétlenség bármelyik politikai családot illetően, ami most éppen Magyarországot és az éppen aktuális politikai családját jellemzi, amiben ugye az a, a furcsaság, hogy azért politika, ha ezt a családot most a politikától függetlenítjük, akkor az ember azért a családját sose veszti el, mert elváltként attól még a, a különböző rokonsági fogok megmaradnak, ez a politikában valószínűleg nincs így. Időről időre van békétlenség, hogy itt konkrét példákat mondjak, ami mondjuk ilyen magyar érdekeltségű is lehet az a, ugye annak idején a kdmp nek is voltak ezzel kapcsolatban, volt voltak problémái, a független kis gazdapártot is kizárták, az mdf et is talán, vagy kizárták, hogy kilépett az Európai Néppártból, hasonlóképpen a szocialisták, annak idően Robert Ficóféle, Smert, tehát a szlovák pártot felfüggesztették, vannak ilyen, ugye ez, ez mindegyik, a három nagy pártcsalád rendkívül sok szín, a liberálisok és a szocialisták is, és a néppárti is, és ebből adódnak ilyen fogalmazunk, úgyis fegyelmezési problémák, de azért többé-kevésbé sikerül uh, kohárensnek tartani ezeket a csoport. lehet ugye fordítani magyarra, hogy mi ma a Fidesz problémája a politikai családjával? Vagy fordítva, mi a problémája a politikai családjának a fidesz -szel? Tehát a lefordításon azt érti, hogy a, a ne ismételjen el azokat az érveket, amiket egymással szemben mondanak, hanem próbáljam meg ezt értelmezni, ugye? Hát meg olyan mondatot mondani, amely viszonylag nélkülözzi azokat az érzelmi elemeket, amelyek általában félrevisznek. Igen, hát akkor talán ilyen szerűen a, a Fidesz azt mondja az Európai Néppártnak, hogy ne csináld a... Az Európai Néppárt pedig azt mondja, hogy amikor azt mondod nekünk, hogy ne csináld, akkor ezt ne így mondd, hogy ne csináld. Jó, de, ne, de időnként az embernek az az érzése, illetve nem is az érzés, ami a bizottság üzenetváltásokat illeti, abban nem ezt hallja az ember. A Fidesz azt mondja, hogy ne csináld, a bizottság pedig azt mondja, hogy mit mondasz, nem csinálom. Akkor miért, akarod, úgy, miért akarsz engem de az úgy az Más, de most, de most a néppártról és a Fideszről beszélünk. Igen, igen, igen. A bizottság más. A bizottság egy intézmény. a, a, a dolog sokrétűségéből adódik, hogy igen, a másik az, hogy a Fidesz. Miközben retorikailag a néppártot támadja, hát ebben sem vagyok biztos, hogy a Brüsszelről beszél, de vizuálisan a bizottság elnöke jelenik meg Brüsszel címén. És ebből adódik az egész vitának az a, a vitában résztvevő felek számára kényelmes, homályos kontúr léte. Tehát, hogy miről is vitatkozunk most? Az egyik azt mondja, hogy Brüsszel ezt és ezt akarja, a másik pedig azt mondja, hogy én nem akarom erre, azt mondja az egyik, hogy jó, nem is rád mondtam, hanem a másik, és akkor, tehát van egy, nem vagyok benne biztos, hogy maga a vita kirobbantását tekintve, illetve a kontúrjait tekintve azért jött létre, hogy megoldódjon. Nem tudom, érthető vagyok-e. Tehát egyszerűen, és ebből adódóan a, a bizottsággal folytat, a bizottság, a intézmény, ugye, bocsánat, hogy, akkor, amikor megvan támadva, akkor mindig is bénán tűzik. A, a, a, a, a, a, bizottság a bizottságot előtt. jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a néppárt alapvetően támogatja. Tehát amikor a bizottság azt mondja, hogy nem é, csinálok a... semmit, se, akkor a néppárt is azt mondja, hogy nem csinálok semmit. Mert a bizottság elnök a néppárt így, így a néppártban így, ezt, ezt így, komolyan leszik. Így, így, így. így van. Én, ez így van, ezért mondom. Jó, de ezért ezzel mondom. együtt a Fidesz azt üzeni, hogy nem azt mondják, hogy ne így csinált, hanem azt mondja, hogy csinálja, és a bizottságon keresztül a népárt pedig azt mondja, hogy én nem csinálom, nem tudom, hogy miért akarsz hamis látszatot kelteni. De ez az, hogy ne így csinál, de, de azért, mert jobb, akkor nem ragaszkodjunk ahhoz, amit próbáltam összefoglalni, mi a vita lényege. De, de az Európai Bizottság azt mondja, meg egyébként azt mondja a, az Európai Néppárt is, hogy gyerekek, lehet vitatkozni ezek az alapvető dolgokról, de így nem lehet vitatkozni, az biztos, hogy kiplakátozol a bizottság elnökét, vagy hogy, vagy hogy meg, megvádolsz minket olyanokkal, ami, ami nincs szándékunkban. Tehát ezért van olyan vita ilyesmi. A Fidesz azt mondja, hogy ti ezt és ezt akarjátok csinálni, és ezt ne csináljátok. A, a bizottság és vagy az Európai néppárt pedig azt mondja, hogy rendben van, ti ezt mondhatjátok, hogy ne csináljátok, de ezt ne így mondjátok, hogy ne csináljátok, mert ez olyan mértékben sérti a vita alapelveit, ami alapvető szankciókat von maga után. A néppárt vajon megéli azt, amit vel kapcsolatban innen vádolják, mely szerint felszámolja a nyugati ember vallási, nemzeti és nem identitását? megéli -e? Tehát, hogy Igen. gondolja, hogy valóban ezt teszi? Igen. Én azt hiszem, hogy nem. Biztos, hogy van a néppárton belül, néze, hát minden minden De hogyan az lehet az én legnagyobb problémám, hogyan lehet ezt a kettőséget láttatni egy olyan ember számára, bárki számára, aki egyszerre nem tud két helyen lenni, és ha két helyen is van, egyszerre nem tudja két helyen élni az életét. Tehát ön egyszer nekem mesélte egy viccet, amikor arról volt szó, nem fogom idézni, mert nem minden szempontból egy reggeli műsorban való, hogy más egy dolognak a látványa belülről és a gongról nézve, nem tudom, emlékszik -e rá, egy -egy. És itt most ez kísértetiesen erre emlékeztet, és ugye most arra vagyok felszólítva a Fidesz által, hogyha én hazafi vagyok, vagy egy rendes magyar ember, akkor az ő szempontjait osztom, és amikor ön azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy így van, és nem is azt mondja, hogy nincs így, csak azt mondja, hogy nem biztos, hogy így van, akkor egy nagyon nehéz helyzet elé állít, mert valahogyban egy érzelmi kérdést csinál abból, ami egyébként alapvetően értelmi vonatkozású, és kivételesen ez itt a politika nagyon jelentős érzelmet bocsájt rám, olyan érzelmet, amit adott esetben önnek telefonon keresztül nem biztosított. Ez így van, így van. Ezért, ezért fogalmaztam úgy, hogy ez egy nehéz, tehát emberileg is nehéz helyzet, mert mert egy meggyőződésem szerint is ez egy alapvetően értem egy szakpolitikai vita lehetne, vagy értelmi vita lehetne, amely kétségtelen, hogy ma már, főleg Magyarországon egy, egy civilizációs vitává nőtte ki magát, vagy, vagy gerjed. de hát szóval hogy meg kell találni, hát meg kell találni a. a, a, a mondjam, az összekötő kapcsokat. Hogy ez mennyire nehéz, az jól mutatja a jelenlegi vita a párt és a Fidesz között. Ez ezt a vitát mutatja. tudná valamilyen módon szemléltetni, mert az ember nem, nem igazán tudja eldönteni, hogy ez egy milyen vita. De szerintem az ember, de el tudják dönteni. Nem, én azt mondtam, hogy szemléltetni, nem azt mondtam, hogy nincs, azt mondtam, hogy leírni és szemléltetni ezt a vitát nagyon nehéz. Hiszen egyébként itthonról azt mondják, hogy ez a Navracsics, csak mondok egy példabeszédet már, nem az a Navracsics, akivel én megismerkedtem, mert ezt a Navracsicsot már nem tudom, mi minden érte. Ez a néppárt már nem az a néppárt, ahova egyébként a Fidesz Helmut Kohl hívta, és ennek következtében mindaz, amire hivatkozik a, a néppárt, dőresség, mert saját maga nem veszi észre az, hogy a szerkezete milyen módon alakult át, bezeg mi innen meg tudnánk nektek mondani, hogy hogyan kéne Alakulni, ha egyáltalánabb a mód. Igen, igen. Ez a vita egyik lényege. Német CDU számára az egyik legérzékenyebb kérdés éppen az, hogy a, hogy a magyar politikusok kétségbe vonják, hogy ők lennének Helmut Kohl örökösei, és Helmut Kohl folyik egy vita, Hello! Helmut elmutkolnak megjelentek könyvei. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát mindenki maga, Eldöntheti, hogy de Helmut Kohl öröksége azt árulja nekem, az mit szimbolizál? Hát szerintem a keresztény demokrácia, ez idáig utolsó olyan nagy formátumú személyisége volt, aki amikor ma a keresztény ma van egy szerintem van egy demokrata az újjászületés talán nagy képű szó, de egy, de egy ön, önazonosságkeresés. És ebben próbál mindenki visszanyúlni az ikonokhoz. Van ugye a nagy hármas, a Konrad Adenauer, Robert Schumann, Alcine de Gasperi, akik a második világháború után maguk hárman is jó barátok voltak, és gyakorlatilag együtt indították el az európai integrációt, és emellett nyilván a magyar közvélemény számára ez a hármas, ez nem egy különsebben ismertet. most azt mondani egy fideszes politikus részéről, hogy én magam álcsire de Gászperi örökösének tartom, hát erre azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, van-e még hozzászóló. De Helmut a többé-kevésbé emlékszik mindenki, és pozitív élmények kötődnek hozzá. This, oh yeah. És valóban... Yeah. Igen? Yeah. Igen? Igen, figyelj. Hogy Helmut yeah. Kóra valóban egy olyan ember, aki, aki a, talán az utolsó, akihez... Akihez visszanyúlva a, a folytonosság. örök, ez valami örökezami attribútum, ez olyan, mint a Szent István jobbja? <gül> hát egy, ez egy kicsit blaszfemizáló, de, de mond hát olyan érzem, hogy igen, hogy szimbólum, egy igen. A kereszténydemokrácia egyik élő szimbóluma, ha nem is a jobbja, de mondjuk mint István. mint ahogyan minden augusztus 20-án a politikai beszédek kötelező eleme hogy Szent István király intelmeit az éppen adott év aktuális eseményeihez igazítva értelmezik a politikusok. Ilyen értelemben igen. Nem azt kérdezem öntől, hogy bennem marad-e Magyarország a, a néppártban, mert nem akarok önből egy időjós csinálni, de én azt kérdezem öntől, hogy az az ingadozás, amely adódik egyebek közt abból a vitából, amely jelleg folyik, és ami ugye nagyon fura, mert ugye egy és ugyanazon dologról van szó, és két különböző dolgot állítanak egy is ugyanazon dologról, de a magyar nemzet azt írja a szerkesztőségi cikkében, hogy el kell válni, uh, Orbán Viktor pedig azt mondja, hogy csigavér, mi az, ami itt most zajlik? Magyarországon? Igen. És Magyarországgal? A Fidesz-szel. A Fidesz-szel. Magyarországgal. Ez egy Fontos, fontos vita szerintem, nagyon súlyos követ, politikai következményekkel járhat, hogyha a fidesz az Európai Néppártból nem, nem nemzetfalál értelmény, nem a nemzetfalál fogallom rendszerében, hanem abban, amiről korábban beszéltünk. A kapcsolatrendszer, befolyási lehetőség, az európai politikában élvezett előnyök. Az Európai Néppárt a, mindez idáig a legnagyobb Európai Pártszövetség, ha, ha a Fideszt onnan kizárják, akkor a Fidesz európai jelenléte és érdekérőnyesítő képessége szerintem kisebb, és, és sokkal inkább marginálisabb lesz a politikai tér értelmében is, és a politikai véleményformálás értelmében is. De ennyi vádaskodás után az ember vagy ön érzi annak a lehetőségét, hogy ez mégis fennmaradjon, és úgy maradjon fenn, mint egy épcsont? Igen, le kell ülni és meg kell állapodni szerintem. Tehát ez vádaskodások családban is előfordulnak, utána is, amikor az ember kiveszekedte magát, akkor le kell ülni és folytatni kell az együttérést. De ez az nem tűzész Nem tűzés víz. Együtt... Tűzés, A Fidesz és az Európai Néppárt? Igen. Nem, nem. Én. És, és milyen az az, a... az ultimátum, amit egyébként valaki mond, és arról tárgyalni lehet? Az egyébként nem ultimátum, ugye? Mert ultimátumokkal kapcsolatban tudtam, hogy nem lehet tárgyalni. Jó, ez igaz, ebben teljesen igaza van, de most az meg már a vitának a vitája lenne, hogyha most egy, a, arról kezdenénk el vitatkozni, hogy az ősforrában ultimátum vagy nem is ultimátum. Mindegy, akár, alapvetően... akárki akármit mond, akárki akármit mond, és akárki akármilyen határozottan ha mondja, le kell ülni a stádium. akár az... informálisan, akár formálisan, de ez szerintem egy olyan helyzet, hogy meg kell oldani. Tud-e egyébként e, fogalmilag lehetséges-e az, hogy Magyarországon e, és az Európai Unión belül ideológiai megítélését tekintve egy is ugyanazon párt két megítélés alá essen. Két megítélés alá? Igen. Egy jó és egy rossz? Tehát, hogy nem, nem, hogy máshova a... tartozik. Tehát, tehát, mint mintha azt mondanám, hogy Magyarországon a lányokat szereti, külföldön, a fiúkat, vagy fordítva, de rossz a példa, mert abban a pillanatban a rossz felé viszi. Ő politikailag, tehát az egyik helyen konzervatív, a másik oldalon pedig e, szélső, jobb oldali. Persze, hát a, a minden egyes politikai, vagy minden egyes nemzet politikai értelmezési kerete egy kicsit más. Tehát simán elkünket, és ez beleződik. Belefér, belefér. Teljesen, hogy mondjam, egy, egy, egy Hollandia a, a, a maga hagyományaival, és arra most nincs idő, hogy itt erről beszéljünk, egy teljesen más politikai kultúrát tudhat alapvetően magáinak, mint mondjuk egy Magyarországa maga politikai és történelmi hagyományaival. Ebből adódóan a bizonyos dolgok ott már messze szélsőségesek lehetnek, ami nálunk még belefér a mondjuk az intenzív vita kategóriájába, és a többi, és a többi. Tehát ez, igen, ez bőven. Tehát Kicsit ottam időt a múlt vagy a jövő hétről, mert akkor 15-e van, két hét múlva, 22-én? Vagyok, igen. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét, és köszönöm a viszontalásra. Elnézést kérek a 8 órától, amely 9 perccel múlott. Elnézett csak elhúzódott Navras és Tibor, ez most először fordulni. Köszönöm, Karácsony Gergely van a vonalban. Azt kérdezem tőled, hogy alapvetően az a konfliktus, amely egyre inkább éleződik, és nem csodál, tehát, uh, nem csodálom azt, amilyen módon te kikéred magadnak, vagy zuglónak, vagy a te tevékenységednek, azt, amit ezzel kapcsolatban talus István mond, de ez vajon összefüggésben van azon a, azokkal a felmérésekkel, amelyekkel kapcsolatban talus István azt mondja, hogy őt ezek egyáltalán nem foglalkoztatják, őt nem érdeklik uh, a közben kutatási adatok, miközben a közvedelményi kutatási adatok arról beszélnek, hogy bizonyos politikai konstelláció mentén, és ez a Záves és a Mediára egyaránt vonatkozik, van esélye is. Ha valakinek van, akkor az neked van főpolgármesternek lenni, Tarlós Istvánnal szemben. Tehát, hogy tudat mégis mégiscsak ez játszik közre akkor, amikor öv közelben vagy ő alatt vízbe ütéseket a főpolgármester úr. Hát igen, hogy az egyik az egyik része a történetnek, hogy néhány nappal ezelőtt volt olyan, hogy megkeresett az Index, hogy a tarlós István náluk reagál arra a cikkre, amiben átvették a hiszem éppen akkor a médien közleménykutatását, kutatását, amiben a főpagymester olasz azt reagálta, hogy őt ez nem érdekli. Igen, <laughs> Ami, igen, igen, hát hogy mondjam, önmagában egy műfaj ellentmondást. Hát ez egy Ez az, az egyik része. A másik része tényleg az, az a helyzet, hogy én bár ugye sok újság azt vette át, hogy, hogy én hazugsággal vádoltam a tarlóst, valójában hogy mondjam, próbáltam még magamat olyan szempontból visszafogni, hogy azt mondtam, hogy valóklanságokat állít, ami tartalmilag hasonló, de azért stílusában mégsem ugyanaz. De hát... Nálam, nah, hát szöveged mert... van. Ez innentől kezdve szerinted megmarad már, mint ez a fajta kommunikáció köztetek? ha ezt kommunikációnak lehet nevezni. Hát nézd, én azt tudom neked mondani, hogy a, ha valaki azt mondja rám, hogy én mit tudom én, egy, egy gerinctelen alak vagyok, egy, nem tudom, egy egy alkalmatlan. Tehát, hogyha jelzőket aggatnak rám, azt, hogy mondjam, az a politikai, annak nem örül az ember, de a politikai közbeszéd része. Az a, azt nehezebben viselem főleg azért, mert azért mégiscsak egy, én egy társadalomkutató vagyok, aki így az adatokkal dolgozott, és én ezeket, hogy mondjam, meg egyáltalán a valóságot, mint, mint egy olyan dolgot, amit, amit megértenünk és adott esetben befejásolnunk, de nem semmiket, nem elhazudnunk kell. Tehát ebben az értelemben egy nagyon, tőlem nagyon messze áll a populizmus, hogyha, hogyha a populizmus alatt a valósághajlítást értünk, hogy idézek egy klasszikust. Tehát az nagyon lehet, nem viselem, amikor valaki, legyen az a főpolgármester vagy bárki, megmegy mondjuk egy televízióba, és akkor azt mondja, hogy ez egy statisztikai tény, mi a függvárosi önkormányzat több fát utat a mint a zuglói. Másra perc tülön, akkor menjünk végig. Talos István folyamatosan balútlanságokat állít, és erre a kampány sem mentsék fel. Dehetően a rolló közleménykutatási adatok hatására Talos István sorával próbál lejáratni. Elég volt. Megvívjuk majd a vitát a Fidesznek kiszolgáltatott város elmúlt tíz évéről és a jövőjéről is. Hát illetve majd kiderül, hogy lesz-e ilyen vita. Szerinted lesz? Hát valamilyen vita lehet, hogy nem egy szobában az de most is vitatkozunk, hogy nyilvános... Azt értem, de szerinted lesz a tévés vita, ha te leszel az, aki fennmarad a rostem? Én ott leszek, ha lesz ilyen, az biztos. De csak is a tények a valóság alapján tarlós hazugságaival szemben, azonban megteszem a jogi lépéseket. Milyen jogi lépéseket? Hát több helyre együttesépert már elindítottunk, amelyek hogy is mondjam, gyorsabban uh, végigmennek a bíróságon, mint a, mint a jogi perek, de egyébként hát nyilván jogi pert kell indítanom, ami persze évekig eltart, de én eddig egyet indítottam ilyet, azt, azt megnyertem, tehát uh, csak olyan ügyben állok bele, ahol tényleg azt gondolom, hogy lehet ezt helyre nekem van igazam. Egy, ne igaz hogy a főváros több fát ültetett Zuglóba, mint a zuglói önkormányzat a valóság. Az, hogy Zugló az elmúlt négy évben több mint 1800 fát és 8000 cserjét, a főváros pedig 1064 fát ültetett a kerületben. Pont. Jó, most én hogy mondjam, én nagyon örülök annak, hogy a Főváros után zuglóban sok fát. Ugye van ez a 10 felapest program, Igen. amit én is megdicsértem, és Zugló valóban élenjárt abban, hogy ebből a programból a lehető legtöbb fát ide hozzuk, és ez hát egy nagyon jó szakmai együttműködés alakult ki a Zuglói az közérté a, a, a hivatal főmérnöksége és a, a főkert között, és voltak közös projektjeink, a fák egy jelentős részét a főváros úgy ültette el, hogy mi készítettük elő, mit csináltuk meg a közműtérképet, a lakossági kommunikációt és a többi, és a többi. Tehát, én nem szeretném megyek ebbe a számháborúba, csak, csak azért tartottam hogy ezt fontosnak elmondani, mert hát nem mondjuk már azt, ami nem igaz. Mertünk tovább. Második nem, pont. Igen. Nem igaz, hogy a fizetős parkolás bevezetését és annak dítételeit én kezdeményeztem. A valóság az, hogy Papság ferenc Fideses elődöm kezdeményezett a fővárosnál 2011. október 20-án. Na ez egy régi vita, és. és és ez, ez, ez is olyan dolognak tűnik, hogy nem tök mindegy kérdezhetni az átlagpolgár. Csak ugye amikor elindult az Ublói fizetős parkolás, akkor ugye a fizetős övezetté vált a Városiget, az a néhány útszakasz, ami éppen nem volt lezárva, volt teszem hozzá már egyből a megkötést. És akkor abból kialakult egy politikai vita, ahol az volt az érdekes, hogy az az uglói Fidesz támadott engem azzal, hogy miért fizetős hétvégén a parkolás a város aki ezt annak idején kilobista a fővárosnál. Na most természetesen Zugló számára az, hogy a hétvégén is egy nagyon magas díjzónában parkolási díjat kell fizetni, az nyilván számunkra egy bevételt jelent. De ez egy, hogy mondjam, mi ezt a helyzetet megörököltük, és az összes üzleti számítása, ami alapján mi meghoztuk azt a döntést, hogy bevezetjük Zuglóban a fizetős parkolást, a számot azzal a bevétellel, amit még 2011-ben Fabcsák Ferenc kezdeményezett a fővárosnál, és amikor, ami valamikor 2012-2013 környékén kerül be a fővárosi parkolási rendeletbe, ugye ez a rendelet tartalmazza a budapesti parkolási vezeteket, azoknak a díjtételeit. Tehát magyarán azt akarom csak mondani ezzel, hogy ez egy kérdés, hogy kell -e, vagy indokolt volt-e ennek a ennek a bevezetése, tehát hogy a városig ebben hétvégén is kelljen fizetni, és hogy ilyen magas ételekkel. Erről lehet vitatkozni, csak, csak ebben a vitában azt mondani, hogy ezt én akartam, az, az egyszerűen tényleg. Jó, fel azt a korrekciót, ami abból adódott, hogy először igen, és aztán nem állatkerti út például. Hát semmi. Hát az állatkerti úton a 2000, által Papcsán Ferenc által kezdeményezett megfelelően az átkerti körúton, ami zuglói tulajdon, tehát a teljes bevétel Zuglót illeti. ott um, hétvégén is uh, volt fizetősövezet, és a legmagasabb dt Ami még egyszer mondom, lehet, lehet vitatni, tehát azt mondom, hogy ez túl sok, hogy ez nem izakságos. Azt kérdezem tőled, hogy melyik volt jó ötlet? Az, amikor uh, megszavazta az önkormányzat, vagy akkor, amikor uh, kérte, hogy ez ne legyen így? Na most az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor a fővárosi önkormányzat megszüntette ott a hétvégi parkolást, akkor azzal szüntettük meg, ezt én kértem, hogy legyen egy, egy hatásvizsgálata arról, hogy egyébként valóban indokolt ez szakmai értelemben, hogy ott van hétvégén is fizetős parkolás. Tehát magyarán nézzük meg azt, hogy mekkora a hiszen a parkolás végsősorban elsősorban egy forgalomszabályozás. Ez senkinek nem jó, hogyha tudhatod? ott az állatkerti körúton, ott szambáznak az autók, mm -hmm. és, és mindenki parkoló helyet keres, és csillagokon is autók Na Most a szakmai elemzés azt mutatta ki, hogy ha van, tehát hogy tökéletesen indokolt, hogy a hétvégén is fizetősövezet legyen. Várható. Abban eh, az értelemben, hogy ott olyan intézmények vannak, állatkert, Cirkusz, Vidánpar, a cirkusz a Vidámpa, van, már nincsen, igen, de ott van ugye a gyógyfürdő, vagy a, a, szé, a szecska, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ott olyan tumultus van, ami az indokolt, ezt én megjegyzem, 50 méterre már nem fizetős, tehát, hogy ezt nyilván egy kicsit egyenlássában osztanál el. Most én ebben nem akarok politikailag, amelyettem, hogy belemenni, hogy most, hogy most megsarcoljuk az embereket, van az egyik érvelés, a másik érvelés az, hogy szabályozzuk a, a forgalmat, ez mégis egy közterület, tehát az, az, az, az tényleg én nem gondolom, hogy ez egy abstart állampolgári jog, hogy az állatkert előtt 5 méterre kell megállni, és 50 méterre megállni az, meg már, egy, az már egy másik kategória. Tehát ezek a vitatkozni, csak én azt szeretném mondani, hogy mi megörököltünk egy helyzetet, ennek a helyzetnek a kezdeményezői nem mi voltunk, viszont amikor, mivel ezek a létező jogszabályok, elindítottuk az dugley parkolást, akkor mi számoltunk ezekkel a bevételekkel, és teljes joggal számoltunk, mert ez volt benne hát, hát, a rendeletben. Most azt a logikai bakugrás, azt még ki kéne igazítani, hogy végül is a felmérésektől függetlenül az a döntés született, hogy ne legyen ott parkolás. Ez hogy született? Vigyázzatok, hogy ne legyen fizető parkolása hétvégén? Hát ez, ez úgy született, hogy talósítván megsértődött azon, amikor én egyébként egyáltalán nem, e, hogy mondjam, agresszívan, mikor engem egy újságíró kérdezett, hogy mit gondolok arról, hogy hétvégén is fizetős a városégát, akkor azt mondtam, hogy ez, hogy ez a fővárosi jogszabályba kerül be 2012-be. Ezen a főpolmánszer annyira megsértődött, hogy ő hogy mondjam, egy ilyen hirtelen felindulásból eltörölte ott a szószószet. Kinek az parkolás, volt az, amikor megszüntették. A sajátja. Uh -huh. hát akkor... Vagy vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy szól a fővárosi, tehát ez a lényeg. Ez a tehát, tehát most olyan lehetőség Balázs volt. Nem zu, nem, nem, nem. az úló azt kérte hogy jó, hogyha már ez van, akkor készüljön egy hatástanulmány, amit mi megcsináltunk, elküldtünk, és azóta erre nem kapszunk választ, Én most... Jó, nem hát is ugye ebben közdet... akkor a következő lesz, tehát ön is tudja a Zugló, stumfanrás interjúja, a kerületvezetése kezdeményezte a fizetőparkolást, aztán akkor otthon számon kérték, ránk mutogatót. Igaz, meg kellett hoznunk ehhez egy rendeletet, csak épp az illetékes vezető azt felejtette el közölni a választóival, hogy azt ő maga kezdeményezte, hogy később a tarifa emelést is. Ha ez még egyszer előfordul, akár ott, akár máshol, befogok nyújtani egy előterjesztést a köznyűlésben, hogy az adott keretben javaslom nulla forintban meghatározni a parkolási díjat, ilyet nem játszunk. Nagyon, de, de hát ugye akkor már szerintem elég világos, hogy amit itt a főpagármester úr ez nem valós, és egy másik interjúban, ami nálam aztán már tényleg kiverte a biztosítékot, mert még csak ezzel sem hogy a kerületvezetése aztán a konkrétan személy szerint engem mond, ami hát effektíven nem ingaz. Tehát 2011-ben Papság Ferenc volt zugló polgármestere, megvan az összes emlékeztető a tárgyalásokról, Kovács Balázs, aki jelenleg is fideszes, önkormányzati képviselő és fővárosi cégvezető, és ebben az időszakban zugló alpolgármester volt, az emlékeztetők szerint nagyon határozottan és keményen az asztalra csapva, követelte a hétvégi parkolás bevezetését a legmagasabb dítételekkel, amely zóló számára egy nagyon komoly bevételt jelentett. Ezért én nem akarom ezt a, ezt a pozícióját se feltétlenül kritizálni, sőt, bizonyos szempontból nyilván mi ezzel számoltunk ezzel a bevételre, csak azt a tényt szerettem volna közölni, hogy ez egyszerűen nem igaz, hogy ezt mi kezdeményeztük, viszont az sem igaz, hogy... Hogy, hogy ne lenne éket szakmailag indokolt, az kérdés, hogy, hogy, hogy a legmagasabb díjtételekkel vagy más díjtételekkel. Jó, de hát aztán ugye itt a parkolás, mint olyan, olyanná válik, mint a púsigság, ugye a deltája. Nem igaz, hogy a fizetős parkolás bevezetését. Igen, nem igaz, hogy csak a kerület, kerületekkel múlik, hogy a parkolásuk mennyire nyereséges. A valóság ezzel szemben az ez a harmadik pont Karácsonyi Gergely, hogy éppen a fővárosi közgyűlés döntései felezték meg a zuglói parkolási bevételeket, a vácsle zónával kapcsolatos döntéseikkel négy, nem igaz, hogy teljesen abszurd az állítás, hogy zuglóban a parkolórák karbantartási költsége egyenként 134 szer több lenne, mint más kerületben. A valóság az, hogy a tarlós által hivatkozott összeg zugló esetében nem a karbantartásra vonatkozik, hanem a teljes üzemeltetésre, Ugye itt az eredeti szöveg így szól, szintén Stumf András, uh, talós interjú. Nem, ez egy, egy másik interjúban volt egyébként, olyan ezt mondta, de, de mindegy. Uh, várj, egy pillanatra ebben igazad van, ez a magyar nemzet, igen, mind a kettő itt van előttem, a magyar nemzetben ezt kérem alásan baranyai Gábor interjúja, igazad van, olvasom, zuglóban is ez történt, Karácsony Gergel polgármester kezdeményezte a fizető parkolási vezet kialakítását és a díjat megállapítását. Ennek ellenére később képes volt ráfogni a fővásra emlékeztetet. Nem, a főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon nem egyformák a keretek, hogy a parkolási szolgáltatásaik sem. A második keretnek a fizetőparkolásból mintegy 500 millió forint nyeresége származik, ellenkező zuglónak közel 800 millió vesztesége. Zuglóban a parkolórák fajlagos karbantartási költsége, így az a rész, amire te utaz, egyenként 134-szer annyi, mint például az első kerületben. Az első keretben 500 forint a karbantartási díj, zuglóban pedig 67 ezer forint egy parkolórára vetítve sorolt az elmúlt napokban a érkező önmagukért beszéli adatokat a főpolgármester van. azt is legszörgezte, a régi törekvés, hogy a parkolásnak egységes szabályok szerint kellene működni Budapesten, nem pedig 23 féle módon, miközben ugye nincs 23 kerületben parkolás, ez fontos. A parkolási díjaknak pedig a közösségi közlekedés büdzséjében lenne a helyük pont. Jó, tehát erre ugye, az a következőt tudom mondani. Egyrészt ö, ö, ö, ö, ö, nyilván én nem vagyok abban a helyzetben, hogy minden kerület, minden adatát a parkolás kapcsán tudjam, ami egyébként probléma, mert ez nem kérdés, hogy ez miért nem nyilvános. Én Szerintes a saját adatainkat tudom. Az az összeg, amit a főpolgármester úr egy másik összeggel, az a mi esetünkben, az nem a karbantartásról szól, hanem a teljes üzemeltetés, amiben benne van az a parkolóautomaták kihelyezése, a parkolóhelyek felfestése, a, parkolók, a parkolóautomaták pénzkasszáinak a, a, a, a begyűjtése, a, a műszaki fenntartások, a szoftvercsi, tehát ez, ez az egy, az egy, hogy mondjam, az a teljes üzemeltetés. Most ezt az összeget nyilván össze lehetne hasonlítani, azt, hogy máshol mennyi a teljes üzemeltetés, és attól tartok egyébként, hogy, hogy ebben az összehasonlításban valószínűleg lennének nálunk olcsóbb kerületek is, én ebben szinte biztos vagyok, e, és a, a mondandóm lényege egyébként az, hogy pont azt a közbeszerzést, ami ezt a díjat meghatározta, én ezt egy túl drága közbeszerzésnek tartottam, és magam részéről nem szavaztam meg főpolgármestur által az, az ő támogató pártok viszont, igen, és innentől kezdve, akkor nem tudom, hogy kinél pattó a labda, úgyhogy ha bár a, a patogolóbláról beszélünk, hogy az átpattog egy másik területre, de a parkolásnál, ugye így folytatódik karácsonygerkés szöge. Tarlus Istvánnak néhány nap alatt kétszer is sikerült lebuktatni a fidesz Egyszer, amikor elmondta, hogy Orbán Viktor nem támogatta a fővárosi parkolási rendszer átalakítását, majd most, amikor drágának minősítette a uglói parkolást, amit a helyi fideszesek lelkesen megszavaztak, ellentétben velem. A kérdés az, hogy miközben 2010-ben ugye döntés született arról, hogy magáncégek nem vihetnek parkolást, az az önkormányzatnak kell, Csinálni, de az önkormányzat cégei, azok egyébként már közreműködnek magáncégekkel, piaci alapon és jön létre egy átlátható vagy átláthatatlan háló. És ezzel kapcsolatban ugye most arról beszél talos István meglepő módon, Ferencváros és Zugló kapcsán, hogy mit kért tőle Orbán Viktor miközben szerinte a parkoláshoz hozzá kéne nyúlni, egységesnek kéne lennie, azt én a maga valójában egy tízes skálán egyesre mert az ugye teljesen félrejethető, amit Orbán Viktorral kapcsolatban mond, hogy az olyan politikai feszültségeket okoz, amit a helyhatósági választások előtt nem lehet megtenni, ugyanakkor az a tény, hogy ezt elmondja, arra utal, hogy itt már egy olyan belső feszültség van, amit nem tud magában tartani, most ez a kettő, ez bennem egy tökéletes kognitív diszonanciát okoz és a helyzet az, és ilyen szempontból talós is van, és én is hasonló cipőben járunk, hogy van egy nyilvánvalóan nem ideális helyzet, aminek egyébként valóban az a háttere, hogy az egységes vagy városi parkolási rendszernek kéne lenni. Én ezt egyébként... Nem csak ebben a vitában, korábban is elmondta. Igen, értem. emlékeim szerint a közelmúltban nem mondott, most mondott először ilyet, és e, aztán majd később. Hát, érzi azt, érzi azt, Másodpercet a, türelmes, a... Másodperc és aztán amikor ugye ebben olyan mondatokat mond, mint amit mond, azt a baranyai Gábor féle cikkben már pontosítja is, hiszen azt mondja, hogy a válasz.hu-nak adott interjúját az olyanok, mint én, bár én ebben nem szerepelek személyesen, nem vagyok ennyire fontos, és ez így van rendjén, hogyan magyarázták félre, miközben szerintem csak azt lehet félre magyarázni, ami egyébként fére magyarázható. Szerintem a fölgemesenek a fejre kopintott a Fidesz kommunikáció, hogy miért mondja a hülyeségeket, és elkezdte a... Hát várjátok nem hülyeségeket, hanem hogy adott esetben miért mond igazat. Igen, igen, tehát hogy miért, miért teregetik el a szennyest, és ezt a szennyest most megpróbálja valakire átterelni, miközben mondom az uglói parkolási rendszer kapcsán nekem van saját, a saját rendszerünkhez kapcsolatosan kritikám, de azért két dolgot el kell mondani. Azok az autóna automaták, amiket szerintem lehetett volna valószínűleg egy felversenyben olcsóban is beszerezni, de az kétsétlenül, hogy ezek az autóna automaták két dolgot mindenképpen tudnak, ami a Fővárosi vagy a Ferencvárosi parkolási botrány kapcsán, amelyek vagy igazak, vagy nem felmerült visszaélésre kapcsán két dologra is válaszol. Az egyik az, hogy ezek az automaták olyan parkoló szédulát nyomtatnak, amint szerepel az autó, rendszáma, tehát nem lehet a a ebben az értelemben seftelni, ez egy fontos dolog. Kettő, ezek az automaták azonnali idejű információt szolgáltatnak a bennük lévő pénzzel kapcsolatosan, tehát egy egy bomnyomással be lehetne őket közni például a navrendszerébe. Tehát szerintem ez, ez egy fontos, fontos Mint, dolog. Pont ami a is fel is hívta a figyelmet, hogy ez valószínűleg be fog következni. Ugye a mi kettünk beszélgetés egy olyan kontextusban zajlik, amikor egy órás filmet három része bontva közre a 444.hu úgy beállítva egyebek közt a parkolást, mintha az egyébként nem feltétlen Dávid Dibója után szabadon kétharmad-egyharmad, de valamilyen módon egy nagy pártok közötti izé lenne, amelyben egyébként szabálytalanság sora van, és amely egyébként talán, vagy bizonyára a megfelelő rész aláhúzandó, nincs messze a pártfinanszírozástól. Így aztán, amikor Stumf András interjút készít Tarlos Istvánnal, akkor az itt a kérdés, hogy most a Ferencvárosi vagy a Zuglói parkolás annak megfelelően ítéljük-e meg, hogy éppen ki a polgármester, ami mégiscsak abszurdum. Mégiscsak abszurdum, és mondom, az a, az, a, az a különbség, hogy itt alapvetően ezek a, ezeket a cégeket Fidesz közeli cégeknek nevezik. Én, ezt az er, én, ezt, én ezzel a közbeszerzésnek az ilyen típusú lezárásával nem értettem egyet. Én ezt elmondtam. Már akkor is elmondtam nyilvánosan, hogy mik voltak az indokaim, miatt ezt az előterjesztést ebben a falon nem tudtam támogatni viszont ugye ez, ez a, a, a, mégiscsak a főpolgármester robbantotta ezt az ügyet azzal, hogy még a miniszterelnököt is gyengének mutatta be abban, hogy ezzel a gazdaság érdekörrel leszámoljon, akkor nem bocsánat, egy, egy testület nélkül többség nélküli ellenzéki, polgármesterek kerületben, hogyan tudná megállítani ezt a gazdasági üzletkört, hogyha a miniszterelnök se tudja, már pedig ő ugye arról híres, hogy ő mindenkit kétvára fektet a, a, az univerzumban. Tehát azért akkor erről beszélünk már akkor ebben az összefüggésben is egy kicsit. Köszönöm. Oké, okay. a helyzet az, hogy egy államtitkár lemondta a holnapi találkozót velem, ami egyébként nem is volt megbeszélve. Tehát ez zajlott most. <gül> Fantasztikus dolgok történnek velem Holnap hétkor találkoztam volna valakivel Ezt most nem mesélhetem el pontosan Amiről egyáltalán nem volt szó És most lemondták, mert külföldre kell utaznia Figyelj, Na. ennél szebb országot, mint Magyarország nincs hát, Figyelj, visszatérve arra És ez tökéletes volt ez a telefon mert ez még inkább megerősített abban, hogy nincs jobb műsor, mint a kejfeljelössé, de ezt alapvetően a jóisten teszi lehetővé. Azért abban egyezünk meg Gergő, hogy valójában, amit a polgármester, a főpolgármester mondott, abban neki teljesen igaza van, ami a parkolást illeti, eljött annak a pillanata, de nem az önkormányzati választások függvényében, attól teljesen függetlenül. Nehogy már az önkormányzati választásoknak a fontossága hirtelen föléjenőjön annak, hogy a parkolási anomáliákat, ha vannak egyáltalán meg kell szüntetni, magyarul ha vannak parkolási anomáliák, akkor tessék szíves lenni a vonatkozó kerületeket összehívni, talán azt a 12 vagy nem tudom hány, hiszen nagyon sok eletben nincs ilyen, és akkor először csak tanácskozni, és pedig egy olyan jogszabályt lehetővé tenni, amit a parlamentnek kell meghoznia, amely nem egyszerűen arról dönt, hogy hogyan fogják majd ezeket az autómaktákat betkötni a NAV rendszerébe, hanem annak a hasznosítása hogyan történik, és annak egyáltalán az üzemeltetése milyen módon történik, mert az jelenleg, ha legenyhíbben fejezem ki magam, ellentmondásos. Ebben senki nem akadályozza meg pártunkat, kormányunkat, és azokat a polgármestereket, akik egyébként független. Fegetlenül parkolás bonyolítanak azokban a kerületekben, ahol vannak. Gondolom ebben egyetértünk? Ebben teljesen egyetértünk, de egyébként önmagában az is egy kérdés, hogy amikor a, a mobil parkolásnak az aránya, én most már nem is tudom. Hát, Erről nem is év, beszélve. Én soha életemben az elmúlt tíz évben, szerintem soha, vagy nem találtam, ah. hogy soha nem dobtam be pénzt automatában, mert mindig mobil hát, parkoltam. Hozzá hogy a mobil parkolásnak ugye, akkor már az összegén is lehetne beszélni, hiszen ott azért nem elretentő módon, de van egy 300 hát, Ez nagyon összeg. komoly sár. igen, nagyon komoly van ezen. Miközben azt is a fővárosi parkolási rendelet elő egyébként, hogy 50 méterenként kell egy automata Miért nem? 80 méterenként kell. Én tudom, hogy akkor 80 méter, akkor, akkor 10 méteret többet kell gyalogolni. De ugye az van, hogy az a kényelmi szolgáltatás, hogy akkor tényleg 50 métereként van egy automata, az nem biztos, hogy megéri a budapestieknek azt, hogy 50 métereként ki kell rakni egy mondjuk átlagban másfél millió forintos... Hát arról nem kénység. beszélve, hogy az abszurdum, hogy arra hivatkozzon Tarlós István, mint főpolgármester, hogy az egyik nagypárt elnöke elmeséli neki, hogy ő hogyan vásárol parkoló cédulát, és kiderül, hogy az utca két oldala két különböző kerülethez tartozik, hát könyörgöm ebből a szempontból egy nagypárt elnöke és nagy parkolnak, és Igen. ennek van jelentősége azért. Ez valami egészen elképesztő. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ezt az egészet az ember nem egészen érti, hogy ez mi alapján van. Az pedig, hogy Orbán Viktor kifejezetten megkérte őt, hogy a 16 pont az 15 pont legyen, mert politikai feszültségeket okoz a parkolási anomáliáknak a megszüntetése, ha egyébként ahhoz hozzányúl, hát azt én nem is értem, hogy ez hogyan tudott egyébként ilyen mértékben benne maradni a palacba, mint üzenet, miközben az ember azt gondolta, hogy hát azonnal nagyon ki akar jönni, és ez az, az embereket foglalkoztatni fogja másért nem azért, mert a budapestiek parkolnak, tehát ez a maga nemében lehetett volna olyan, mint az internetadó, de nem lett olyan. Igen. És akkor még jött ugye ezt követően a népszava és a hulladéggazdálkodás, ahol egy újabb területen volt arról szó, hogy hogyan nem teljesültek azok a megállapodások, amelyeket egyébként a főpolgármester úr kötött Orbán Viktorral, hozzátéve, hogy amikor azt mondja, hogy ő megnézi, hogy majd Karácsony Gergely hogyan fog tárgyalni Orbán Viktorral, hát az könyörgő, az bizza rá. Tehát ez olyan, mintha egyébként Orbán Viktorhoz való ajtót egy ember találna meg a, fő, a fővárosban, az Tarlós István. Senki más nem találja meg az ajtót egészen hihetetlen. Hát, igen, én is. <gül> én is, én is, én is, én is hírzem. Egyébként tényleg a hulladéggazálkodás az, az, az tényleg fölfoghatatlan, hogy attól mi történik és miért. De ez is, ez is, ez is szépen csendben marad. Istenem, hát ez így működik, vagy nem tudom, hogy működik. Ami a parkolást illeti, 2019. március 1-től az zuglói parkolási övezetekben székhelyel, telephelyel vagy fiók telephelye rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók határozott idejű várakozási hozzájárulást igényelhetnek céges és magántulajdonú gépjárművekre is. A hozzájárulással a székhely, telephely, fiók telep szerinti várakozási övezet területén időkorlátozás és további várakozási díj mikfizetése nélkül lehet parkolni a kedvezmény negyedévre 63 ezer egész évre pedig 189 ezer forint ezt a www.zului.parkolás.hu weboldalon látják részletesebben. Igen, ez fontos, tehát hogy próbálnunk részben kezdelményeket adni, részben buszbevételeket generálni. Most nem akar belemenni még egy részben a parkolás kapcsán, csak ugye azért kéne ez fővárosi kézben legyen, mert ennek, ennek bele kellene illeszkednie egy fővárosi közlekedési koncepcióval. Például beszélünk arról, hogy akkor hol építünk buszpusszel parkolókat, hogyan szervezzük át a közösségi közlekedést, hogy a Budapestben beáramló autóforgalmat csökkentsük. Ugye mi annyit tudunk tenni, hogy a belvárosban már beállkolási rendszer kiszorítja a belvárosból a parkoló autókat. pussz parkolók nincsenek, ezért a közletek t parkolóvá válnak. De hogyha én az összerződtéren kirakok egy parkolóautomatát, akkor onnan eltűnnek az autók. Tehát ott nekem nem lesz bevételem abban az értelemben, hogy hogy, hogy, hogy, ott, hogy, ott, hogy, ott, hogy ott egyszerűen az, az van, hogy nem tudom más, hogy a az ott pépuszter parkolóként létező autókat, már kiszorítani, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de nekem, mint kerületi önkormányzatnak, aki, aki a, a saját polgári képviseli, hát nekem ez egy. Ez, az, ez egy egyedül rendelkezés álló eszközöm, hogy bevezettem volna a fizetős vezetőket. de ez nem az ebben nem következik azt, hogy akkor is lesznek ott parkoló autók, ha már kirakom az automatát, mert ezt lejsz fognak menni máshova, És akkor itt kötődik össze, ugye a Városligettel, az Google parkolás az egy. Abszolút egy nyereséges és egy veszteséges övezetnek az összevonásából volna, tudna egyébként nyereséges lenni, amit a Városligetben megtermelek, azt az őrfezétéren elbukom, mert az őrfezétéren nem lesz annyi bevételem, hogy az, hogy az nyereségesét tudjon várni önmagában. És innentől kezdve, amikor a főváros egy hirtelen felindulásból megfelezi az én bevételeimet a városligetbe, akkor utána viszonylag nehéz egyensúlyba hozni ennek a rendszernek a pénzügyi működését. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Vannak itt még e meg levelek, amiket írtak, de abban akkor majd két hét múlva, hiszen a jövő héten 15-e lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm. Szia. Kellemes hétvégét kívánok. Karácsony Gerget hallották Zugló polgármesterét. 061 és 93671161 Röviden van Bácskai János, és a vele való beszélgetéssel véget is ér mai kefe Jancsi, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Need... Ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Hétfőn 11-én este fél nyolc-tól. egyébként nagyon messziről jött ember is lesz. Az akvárium klub volt lokájában bakács -a, Filipovval, Önökkel és Velem. 0614890999 és 0636771161, figyelek, ha van mire.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 Örömömre szolgál, hogy semmilyen kérdésük, óhajúk, súhajuk nincs, úgyhogy kb. 25 másodperc nulla felhívom Bácska Jánost, Ferencváros polgármesterét. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Hát nagyon köszönöm, hogy ez a nem tudom hány évet át a való van, mert ha Európáról valamit tudni akarunk, lényegi dolgokat, Hát azt hiszem, egyedül a nagyot de érdemes hallgatni, a többiek meg a futottak mi kategórián. <gül> Örülök, hogy így látja, nem így látta volna, annak is örültem volna. Bárki más? 0614890999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt! Nekem a Nemes Gábor nagyobb élmény, azt kell, hogy mondjam, és érdekesebb, színesebb. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ez ilyen rendes kejfeje, Nemes Gábor kontra versus... Navracsis, Tibor, az ég jött a világán, sem értelme. De tajra, Bárki ez ügyben. Tudják, mit megszavaztatom? Navracsis vagy nemes? Sem értelme nincs. Tehát az eredmény az teljesen. Teljesen. Jó, akkor ez így szól. Navracsics, nemes, értelmetlen. Várnék szavazatokat. 0614890999 és 0636771161 Navracsics. Inkább Navracsics, inkább Nemes. tökéletesen értelmetlen a két emberes összehasonlításra. Nézzük meg, hogyan szavaz a Kejfejáncsi hallgatója. ha -hó. Telefon. 0614890999 és 0636771161 Navracsics, vagy Nemes, vagy értelmetlen a kérdés. Jó reggelt. Jó reggelt, Nemes. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt, Navracsics. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Navracsics. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Nemes természetesen. Jó reggelt. Haló. Jó reggelt. Értelmetlen. Értelmetlen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Navracics. Jó reggelt. Jó reggelt, értelmetlen. Köszönöm. Jó reggelt. Csak tessék, tessék, folyton folyvást. 061 és 0636771161 Navracsics, nemes, értelmetlen. Jó reggelt. Jó reggelt, értelmetlen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nemes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallásra. Jó reggelt. Jó reggelt, értelmetlen. Köszönöm. Győzött az ész. Szeretném önöknek elmondani, én nagyon drukoltam. Tehát három szavazatot kapott Navracsics, három szavazatot kapott Nemes, és négy ember mondta, azt, hogy értelmetlen. Szeretném önöknek elmondani, hogy akik Navracsicsra vagy Nemes Gáborra szavaztak, azok az én hallgatóim, de azoknak az értelmi képességét én ma reggel nem értékelném túl sokra, ebben persze benne van a teljes személyeskedés. Tehát sikerült nekik úgy összehasonlítani két helyzetjelentést, amivel kapcsolatban bármire képesek lennének. Négy ember viszont. Nem állítanám, hogy a zöm, hiszen. 6 négy, tehát kétharmad képes volt szavazni, de négy ember képviselte itt a racionalitást, és ezzel mintegy megerősítettek abban a tudatban, élennék az ötödik, hogy azért annyira nem rossz a helyzet, persze még öten is kisebbségben vagyunk a hattal szemben. Hát nézzék, ebben a Lipót mezőben ez a szavazás született. Jó reggelt a Báskai a vonalban egy relatíve rövid beszélgetés lesz, aztán majd a legközelebbi, az hosszabb lesz. Én valójában is csak egyetlen egy dolog akartam önnel beszélgetni, hogy végül is a mi beszélgetés sorozatunk, hiszen mi beszélgettünk a legtöbbet parkolásról, azért egy megfelelő helyzetet idézett elő, mert függetlenül attól, hogy most vannak-e anomáliák Ferencvárosban, vannak-e anomáliák Zuglóban, ugye ez megint csak ilyen nemes navracsis összetétel, mert aki ellenzéki az a Ferencváros látja, aki kormánypárti a zuglót látja, és a maga nemében ez tökéletesen értelmetlen, de olyan értében értelmetlen, hogy arra szavak nincsenek. Egy biztos, hogy biztos nem véletlenül kérte arra, ha egyáltalán kérte Orbán Viktor Talos is, hogy ne foglalkozzon a helyhatósági választások előtt a parkolással, mert egyébként a parkolást illetően tényleg érdemes lenne foglalkozni vele, egységesíteni a rendszert, és egy olyan mechanizmust bevezetni, amelyben egyébként se Ferencváros se Zuglói történet nem lenne, hanem egy olyan mechanizmus lenne, amely ha nem is lenne mindannyiunk számára örömteli, mert bizonyára senki nem szeret parkolást fizetni, de mégis, az Faj, Azon fajta beszélgetések sorozata, amit mi folytattunk Ferencváros parkolása kapcsán, egyik pillanatról a másikra értelmetlenné válnak, és azt kérdezem öntől, hogy itt a zuglói és a Ferencvárosi parkolás kapcsán kialakult tarlósféle megnyilvánulások, mindaz, ami mögötte van, az önnek, ahogy a nagypapán fogalmazta, mennyire smakkol, mert nekem kifejezetten tetszik, és én azt a lehetőséget látom benne, hogy a helyzet egyszer a közeljövőben talán tisztulni fog. Hát önnek akkor, meg önnek megfelelő ilyen kifejezéseket használ, megvádolják főpolgármester urat, hogy intim részleteket, amiket tereget ki, azzal hogy politikai feszültségről beszél, miközben most ön is elismeri, hogy ha valami, akkor ez például a parkolás alkalmas politikai feszkókat gerjeszteni, miközben minden más is alkalmas, de most éppen... Én pontosan az ellenkezőjét mondtam. azt mondtam, hogy egyáltalán nem alkalmas. Én azt mondtam, hogy maga a parkolás abból adódóan, ahogy jelenleg van, arra alkalmas, hogy olyan vitát lehessen folytatni, amely ezt a rendszert egy, e, e, egyszerűsíti nekem. Épp az előbb mondtam azt, hogy miközben a kormánypártiak zuglót látják, az ellenzék pedig Ferencváros, azt mondtam, hogy ez tökéletesen értelmetlen. Hol látja ön az én megnyilvánulásomban a politikát? Hát, ez, hát az, amit mondott első fele, az a politikai feszkó. Amit én nélkülözni szeretnék, mert azt gondolnám, hogy a parkolás hát. nem lehet politikai kérdés. Hát így van. Tehát Mint hogy az mégis az. Mégiscsak helyes főpolgármestről megállapítása. Ha miniszterelnök együtt egyetértésben, majd nem tudom, hogy keletkezett, ha nem. Tehát, hogyha valami ennyire alkalmas egyébként, ugye a kétszintű fővárosi önkormányzati rendszerből más egyéb feszkók is, ha most ezt a szót használjuk, fakadnak, fakadhatnának, és lehet, hogy majd még most itt a főpolgármesteri kampányban elő is fognak jönni, miközben érdemi dolgokról nem esik szó, mert ugye eredményes, nem eredményes, nyereséges, nem nyereséges, e felé is elmegy a, a nem tudom micsoda, a film után nem tudjuk, hogy a micsoda, miközben egyetlen egy dologról nem beszélnek, vagy keveset beszélnek, a parkolás uh, igazi valóságos funkciójáról, hogy ha megéri, ha nem. És erre, uh, főpolgármester erre utalt a nyilatkozatában, hogy akkor bevezetjük a nulla forintos parkolást, hogy az lenne a világ vége. Tehát a forgalomszabályozás. Erről nem akarnak tudomást lenni, és erről nem uh, akarnak beszélni emberek. Ez, ez, a, ez a dolog lényege, ami mögött áll, de az, hogy ne legyen... Annyi fajta szisztéma, ahány kerületben alkalmazzák, az egyébként a módus vivendi tekintve ugyanennyien fontos. Igen, de ebből is látszik, hogy ez biztos nem a miniszterelnök fogja eldönteni. Bármennyire is szeretnék azt látni, hogy mindent a miniszterelnök dönt el, esetleg tarlós. Hát Pontosan arról a vitáról szól, amit hívhatunk politikainak is, vagy szakmapolitikailag is, hogy a két szintű önkormányzati. Hát elnézést, rendszerbe... az, ami a válaszom van, az nem ezt mutatja. A főpolgármester a válasznak elárulja. A miniszterelnökkel kötött tavalyi megállapodásnak eredetileg 16 pontja volt, ebből 15 teljesült, de a parkolás Orbán Viktor nem tudta teljesíteni. Az ugyanis a kerületekben alig kezelhető politikai feszültségeket eredményezett volna. Ez a maga nemében teljesen egyértelmű szöveg. De súztatás. Hát ez azt jelenti, mintha az össze, a mondat összes tagmondat részét Orbán Viktor mondta volna. Hát ez biztos nem így Hát ezt nem tudom megírni, mert én nem ezt látom benne, azt látom 16, hogy egy pont az éves esemény. Oké, de Megvan a hangfelvétel, ahol a miniszterelnök vagy Taros Isteni egy szuszra kimondja ezt, úgy mindent. Tényleg komolyan kéne már venni egymást is, mármint nem mi ketten egymást, hanem azok, akik erről érdemben szeretnének beszélni. Igenis, lekerültetni, és abban egyetértek egyébként hogy egyéb egy kampányidőszak mindenre alkalmas, csak arra nem, és ez nem az a rész, hogy nem fogunk mindent a kampányidőszakra, hiszen volt előtte négy év, meg előtte nem tudom hány év, amikor ezt érdemes. Tudja most, mit? Én a magam részéről tételezik, hogy nem fogok meghalni, a honpola mindig erről biztosít, a tegnapi vizsgálataim folyamán is csupa jó dolgot mondtak bár... Nyilvánvaló a koromnak megfelelő dolgokat is találtak benne. Én leszek a legboldogabb, hogyha én egyébként meg tudok szervezni egy olyan konferenciát, hogy a rádióban nem, nem vagyok egészen biztos, hogy immár az önkormányzati választások után valamikor novemberben legyen egy olyan alkalommal, az összes polgármester vagy az összes olyan önkormányzati cég, amelyik egyébként parkolást üzemeltet leül abban a hiszemben, hogy hogyan lehetne egységesíteni a rendszert, és ezzel kapcsolatban elmondja a maga gondját. Örömét, tehát mondjuk nem lesz egy könnyű eset, mert 12 vagy 13 kerületben, tehát azért a kerületek zömében a 23-nak több mint a felében van parkolás, tehát azért ott az nem lesz egy rövid konferencia. De tudja mit? Én leszek a legboldogabb, hogyha egy ilyen létrejön annak érdekében, hogy amit a polgár főpolgármester úr mond, az egységesül jön, és imáron teljesen mindegy, hogy maga a főpolgármester személye ki lesz. Talus István fogja ezt aztán végül a pénzre váltani, vagy Karácsony kergé. Én is teljesen egyetértek, én is azok mellé fogok állni, állok is évek óta akik egységes parkolási rendszert szeretnék. De a jelleg működő, most én se számoltam de 12 vagy 13 területben, ami működik, azok uh, tudja, hogy nem egy napon kötődtek, tudja, hogy nem egyforma feltételekkel. Ez így van? Tehát ezeknek. Jó, tehát azért ezt is meg kell nézni. Tehát ez, ez nem olyan, mint egy magáncég, egy önkormányzati közbészből gazdálkodó rendszer, hogy ha valakinek nem tetszik az arca, akkor azt mondom, hogy holnapattól nem kell bejönni a viszontlátásra, hanem megkötött szerződések vannak, költségvetésben fedezett kellése, és ezt tudnám sorolni. Tehát ezek nem egy-két napos és hetes tortúrák az egyeztetés, meg során például ezeket is. akkor még nem soroltuk föl a, a feltételeknek a tizedét sem, hogy miben kéne, hogy hogyan lehet ezeket a rendszereket egységessé tenni ha csak nem úgy, hogy akkor eltörlöm az összeset, de annak nagyon komoly anyagi meg egyéb konzekvenciái is lesznek, és hogyha most felvetünk más problémákat, vagy csak mondjuk Ferencvároson belül, hogy miért egyféle parkolási rendszer van, hogy minden Ferencvárosi parkolhat minden Ferencvárosi területen, miközben például Angyalföldön teljesen értelmes módon, ha jól nem három különböző kategória van, tehát nem minden angyalföldi parkolat ingyen minden anyaföldi részen. Tehát már ez bevezetné is egy komoly úgymond politikai vagy egyéb kockázat, de gondoljunk csak az ebadóra, vezessünk-e adót vagy nem, kutyások, nem kutyások, cigisek, nem cigisek, stb. És ez a parkolásnál is úgy van, hogy akkor most kinek az érdekei szerint szervezzük át ezt az egészet. Ezt, aki egy kampányidőszakba erőltetést szeretné, szólamok szintjén, kampányszövegek szintjén lehet, és meg is kell igérni, és aztán persze meg is kell csinálni. De azt most senki nem fogja csinálni októberig. Van-e bármi, amit egyébként ennek kapcsán ön szeretne elmondani, és ami a mi beszélgetésünk sorozatától nem teljesen függetlenül alakult ki itt az elmúlt héten? Mire gondol? Hát már annyit, annyit beszéltünk... Annyit beszéltünk, ö, nem feltétlenül ö, ö, eredményesen ö, Ferencváros megítélését tekintve, hogy én nagyon szívesen Hát ez eltök ebben eltök. a pillanatban immáról lassan a főváros fölött lebeg, kezd, mint smog elmozdulni ö, Ferencváros fölül, de hogyha így látja, akkor jó, és akkor legközelebb egyszerű hétköznap. Hát van valami konkrét? kérdéseim válaszolok rá. Nem, épp ellenkezőleg, én azt, én azt kérdeztem, de. hogy önben van-e bármilyen felvetés, de ha nem, akkor a jövő héten valamikor szívesen látom a péntektől függetlenül, eh, aztán valamikor személyesen is találkozhatnánk, és akkor csak hétköznapi parkolástól mentes kérdéseket hát, beszélünk. Ami, ami volt az összesen annyi, amit elmondhatok, hogy, hogy ha ugye az eredményesség, mi nem hanyadik minősítő tényezője a parkolásnak a korferencáros továbbra is hiszen a tavalyi évben 270 millió pluszal járt ez a tevékenység, ebben az évben 400 millióra tapsálható, jósolható a plusz ennek a tevékenységnek. Nem tudom, hogy megérdemeltük ezt, az elmúlt másfél-két évben kaptunk. Nagyon szépen köszönöm, a jövő héten találkozunk, viszont hallásra. Bácska Jánost hallották 0614890999 és 0636771161. Tényleg, hogy egybe vessék a Navracsicsot a nemessel, Isten! Én az almát szeretem, én meg a körtét. Én bolon népem. De azért a legtöbben hála a istennek az értelmetlen mellett szavaztak. Még mielőtt felültem volna egyébként, és megszavaztam volna azt, hogy Navracsics kontra nemes. Akkor magamat is hogy besorolhattam volna a paciensek közül, függetlenül, hogy önökben volna erre igény. 0614890999 és 0636771161. Hofitársaim, bárkiből bármi szeretne előjönni abban a formában, ami egyébként 14 éven ali hallgatóimnak is megfelel, azt még nagyjából 4 percen át megtehetik. az azaz 11-én nagyon messzi. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok! Jó hallottam, hogy Bácska úr mostan meghazutolta a főpolgármester urat? Nem, nem hallotta jól. Én értem, hogy volna önben igényre, de nem ez történt. Épp ellenkezőleg. Tulajdonképpen nézőpont kérdése, mert ha az embernek van egészsége, megfelelő a hangulata, a pénze is van, csak röhögni lehet azon, ami itt van. Már ha az ember komolyan veszi. 0614890999 és 0636771161. Még 140 Csak tessék, tessék, csak folyton folyvást! Értik, hogy Navracsisban meglátják a fidesz, Nemesben meglátják az ellenzéket, legyen két különböző ablak Európára. Jó reggelt! Jó reggel, Travár Balázs vagyok. Nekem mindig az volt az élményem, vagy érzetem, minden rádiót hallgatok, baloldalit oldalit, hogy az egyik fele 40% így fröcsög, a másik fele a másik oldalon úgy fröcsög. Mert nem hagyom És ez nem egy jobboldali rádió és nem egy baloldali rádió Én Fiala János vagyok Aztán azt tisztel bennem És nem tisztel bennem, kedves rabár úr, Akit akar, de az elmúlt időben Kicsit körülményesnek tetszik lenni Már múltkor magába folytottam a szót Én megpróbálom a normalitást képviselni, nyilvánvalóan sokan elvitatják tőlem, de annál nagyobb baromságot, mint hogy a szembe szembeállítják a nemessel, nem tudok elképzelni. Illetve hát önök bármire képesek. Jó reggelt! Jó reggelt! A navrára adottan, most már nem a figyelzőt szólattam. Én ezt értem, de ez lett belőle, tudja? Amit ön mondott, addig még értelmes volt. Aztán sikerült az egészet elferdíteni. Ez ma Magyarország, tudja? Tehát én a, a, amit ön mond, a szándékát hiába tisztelem, ha a többiek nem tisztelik azt, amit ön mond. Nem tud mit csinálni, de kétségbejtő. Igen. És nem lehet ezeket az embereket felvilágosítani mert ők meglátnak egy olyan szimbólumot, tehát amikor ő a navracsicsot megdicséri, mert azt mondja, hogy jó a folytatott beszélgetés, mert érdekes az a látkép, amit nyújt, akkor ők nem ezt hallják. És amit ők hallanak, arra ő nem is gondol. És amikor ők azzal kapcsolatban kritikát megfogalmaznak, vagy örömüket fejezik ki, akkor ő azt mondja, hogy Jézus Máriát, amikor én megszólaltam, én ilyet egyáltalán nem akartam mondani elképesztő, ami ma itt ügyben Magyarországon, legalábbis a fővárosban van. Amikor elkezdődött ez a műsor, ilyen még nem volt. Ez teljesen De maga, maga azt, nem, nem tudom, hogy az emberek mi alapján gondolkodnak, így el kell, hogy köszönjek önöktől, mert elszólít más irányú kötelezettségem. Ha önök jól érzik magukat így, akkor csinálják. Én minden esetre gyakran öntögetnék önökre hideg vizet, hogy magukhoz térjenek, de már abban se vagyok biztos, hogy a magukhoz térést önök és én ugyanúgy értelmezném. Na cső, dörö pont. Tessék. Tessék. Halló. Igen. Csak annyit akartam mondani az előtt, hogy nagyon örülök, hogy ennek a műsornak a hallgatója. 20% helyett a 40% okos emberek közé tartoznak. Hát ezt én ebben a formában nem mondanám, de minden esetre semmiek, semmiképpen se gondolják, hogy a is féle ablakot egybe lehet nevetni a Nemes-féle ablakkal. Tehát kétségtelen, hogy az a négy ember, akik azt gondolják, hogy nem ilyen módon kell látni a világot, azok többen vannak, mint akik a másik két embert nevezték meg, de sajnos az a másik két emberre szavazók száma meghaladja azokét, akik velük vitatkoznak. Na jó, figyeljenek annak érdekében, hogy egy órakor még a normalitást tudjam képviselni imáron az ATV-ben. Ak, ahhoz nekem most innen ö, föl kell állnom. Nagy megtiszteltetés volt. Ha soha többet nem találkoznánk, akkor odátra elviszem az önök hírét, hogy van itt egy szórakoztató hely pár négyzetéki éleméteren itt Európában. Döröpont, fiala gmail.com, posszantom önöket. Laci te jössz.